Chris Prum a fost urmat în clasamentul general de Roman Bardet și de Nairo Quintana. Ultima etapă încheiată la Paris a fost câștigată de Andre Greipel. Să mai spunem că 175 de cicliști au participat la runda finală a Turului Franței, ceea ce reprezintă un nou record. Bă. Bravo, bravo, bravo Ne calibrăm, ne calibrăm Da, suntem foarte buni da. Avem. Deci ce s-a mai întâmplat în sport? important în afara de asta? Dacă n-ați spus atenție, da. să recapitulăm <laughs> Nu! <laughs> Am fost foarte Avem azi decizie, așteptăm decizia Comisiei de Disciplina FRF. Iar? Cu rapidulețul. Nu ah, cred. George, nu are, Bă, deci George nu, are o pălărioară. Nu cred că totul rapid. e legat de rapid în continuare. Ba da. Cred că toată săptămâna o sărbine da, rapid. stai, ce azi? Dacă nu, nu tot sezonul. Stai, Luca. Deci ce azi? <coughs> Comisia de disciplină decide azi dacă joacă rapid în Liga 1 sau... ACS Politimișoara Păi și săptămâna trecută nu au mai fost niște de decizii de astea Au fost o decizie, s-a schimbat decizia S-a trimis către Comisia de a FRF, probabil și, și, și astăzi, indiferent de decizie Să va final? face apel, probabil Aha. se va merge la tas și probabil avem la sfârșitul o... Campionatului exact. se lămurește rapidu Dacă am putut să joace atrapă, domne, drept de joc. De la capăt. Eu zic no. că ar fi cazul să facem Contestație noi rapidiștii și să câștigăm Toate meciurile cu 3 la 0 să știi că n-ar fi rău deloc deci, Dar în zafaru, voastră... Stai puțin ca acum văd zafare o pălăriuță pe care scrie Legiune Granata Normal, păi am venit pregătit da, mă, e genial. Mamă, era era Pe, pe vremea pregătit. când Rapidul încă mai avea chestii de astea Când avea Legiune da. Da. Cred că banii... Mirabilia Cred că banii investiți în pălărioara asta au ajuns la Copos, era patrona atunci Mă rog. Hai să ne întoarcem Începe deșteptarea chiar acum Nu din asta, s-a îmbogățit sigur Europa FM pe, Europa e pe, pe aceeași frecvență cu tine. Europa, Europa. Venus și Saturn, la Europa FM. Suntem în direct pe cea mai frumoasă plajă de pe litoralul românesc, plaja măi, dintre Venus și Saturn, plaja Europa FM. Extraordine! Bună dimineața, prieteni! Senzaționale! Hai, mă, cât de data asta ne auzim! Să, de să știți Hai, că vorba. am fi vrut să vă spunem doar că am încercat să vă vorbim și mai devreme, suntem foarte sinceri. N-am reușit, dar iată-ne acum puțin după ora 7, 7 și 21 de minute Foarte în formă, foarte vesel, foarte plin de viață alături de colegii noștri Și sperăm de cei care vor veni la plajă în această dimineață Avem capeluță, avem câte un suculeț, bere, ceva bere? Capeluță, suculeț, bere, ceva? fericică, mititei Hai acolo, uite, hai la studiul ul nostru, domnului, Așa Aș vrea să începem informând națiunea da. că um, Ioana a văzut ieri un Pokémon view A pus și poză pe Facebook un, da, un cățel model poșetă cu, <laughs> da, de la model poșetă era alesă, ținut de o domnișoară. Așa. Uh, avea urechile vopsite în roz, nu cred așa ceva. Ba, da, și coada. asta e așa că am văzut pe Facebook, pe și pagina coada Ilan. vopsită în roz, da. Deci eu simt nevoia să informăm națiunea că există acest trend. Și uh, eu mi-aș dori să văd cât mai mulți astfel de Pokémon, dacă s-ar putea să. toată lumea să-și vopsească dacă se poate cățelul începând de astăzi în culori fluorescente. Auzi, sigur nu era o pisici, o pisicuță, Era ar... o pisicu cu cățel. Era o doamnă o vecină mea mai exact. Așa. Ioana a surprins momentul când a venit să iau o duc la mare. A așa, no, așa. O vecină de pe stradă. Povestește da. despre ea. O vecină de pe stradă, mea, care are acest cățel bișon alb, dar am că are cățelul, dar are și obicei, adică asta este o nu a căzut cățelul personal, în ojă, sau nu ce Am personal un bișon cu coadă lungă, coadă lila mm -hmm. și urechi, au pupilele și ele lungi. <laughs> e foarte păi le... interesant. Un bișoc cu coadă lungă. <laughs> Dar pe păi, n-am prea văzut bișon cu coadă lungă și tufos așa. Da, bun. Um, am venit deci la mare Eu zic că tot e bine că nu avea pălăriuță Că ți luat așa caza bine. Mulțumesc, pălăriuța mai e cu legiune Granata Vă rog frumos să nu vă luați Deci eu. am venit la mare um... Dar drumul spre mare nu e chiar atât de ușor Pe cât ați crede voi, da. mai ales dacă veniți cu mașina Colegii au venit ieri pe la prânz Eu am venit seara și pe sensul spre București În două ore cât am mers eu Între șase jumate și opt jumate seara Am văzut trei accidente în lanț cu circulația întreruptă Coloane de kilometri 2, 3, 4 km. cel zis, puțin unul din accidente Era cu descarcerare de ciurătă Eu ți-am mai zis N-aveau cum să fac accidentele astea De față cu mine Care eram DJ Dar tu fiind ziarist Probabil că Ăsta e motivul pentru da. care Mă rog S-au acele cele trei Mai accidente. râdem Dar este absolut Auzi, asta nu se întâmplă în fiecare weekend, de fapt? Da, nu, am senzația că se întâmplă, e o regulă. Trebuie să fie, anul ăsta sunt mai multe accidente pe autostradă cum n-au fost niciodată și am senzația că trebuie făcute niște cursuri de mers pe șosea, pe cuvântul meu. Adică e absolut incredibil, inimaginabil și inacceptabil să nu te poți duce la mare fără să riști, să mori sau să ajungi la spital, pentru că sunt câțiva, sunt împiți, altfel nu le pot spune. care fac raliu fără să fie pilos de raliu pe autostradă, printre mașini Care merg cu 200, care croșetează Piloții adevărați de raliu Nu conduc așa Nu pe autostradă, nu, da, nu conduc rești. așa pe drumurile publice E primul lucru pe care ți-l spune un pilot de raliu Dacă vorbești cu el și îl întrebe de-a Nu sunt doar două autostrăzi da, Vezi, dacă erau multe cum sunt și patru eu, păcă, la Republica și Fantastică Și îți era? era ospital de <laughs> Și o singură mare, știi? Da. Adică, pe bune... Și ăsta e un apel pentru toți cei care pleacă spre mare și vin pe autostrada Soarelui, vă rugăm frumos conduceți încet, conduceți rezonabil, mergeți cu 130 am la mai văzut oră o Asta, că ideea e dacă vă hotărâți totuși să nu depășiți 80 de km la oră, ar fi ideal să o, -o lăsi la Slobozia sau pe unde e drumul la. <laughs> paralel sunt, uh, uh, Luca are teoria asta, păi de asta sunt accidente, că merg unii cu 80 eu n-am văzut mergând cu 80, am de văzut noi oameni am văzut mergând el. cu 120 sau 130 și alți oameni mergând cu 200 și, asta și asta ăștia cu 200 100, din păcate, nu mor numai ei da. Dacă fac un accident Adică o mare și al oameni, absolut nevinovați Clar. Dar noi am ajuns la mare, așa că Dacă facem mare. emisiunea de aici Ar trebui să fim ceva mai vesel Pam pam, întrebarea dimineții întrebare de întrebarea dimineții Întrebarea dimineții e Ce da. e mai bine să călătorești <laughs> Confortul tradiției, Luca trebuie acum, să animerească întrebarea dimineții m-a da, dar... surprins total că am crezut că e fără întrebarea dimineții <laughs> Luca, am venit să facem aceeași emisiune. Da, la mare, da, sefie. da, da. Ce drumuri ai de făcut azi? Ce Sau drumuri azi? ai de făcut astăzi? Ce drumuri ai de făcut azi? Din păcate, pentru voi vă duceți la serviciu. <laughs> Abă, <e? laughs> Și noi am venit la serviciu, dar să pe plaje. După ce termină emisiunea, de exemplu, eu, pentru că m-am luat. Uh... Jlapi. Și la și short pe mine Eu pot să mă duc direct să fac o baie Deci drumul meu e de maxim 50 de metri Are un short cam cu patru numere mai mari Te rog să le însirăt tot la bine Asta înseamnă că... Deci un compliment Cred că am mai slăbit un pic Nu, nu cred că ți l-a la prea mare da, De deci ce e drumul meu de astăzi De exemplu, primul dintre ele. După aia mai vedem Uh, Aș putea să mă duc să-mi iau și o bere, dar mi se pare că e dimineață. Dar asta nu-i foarte greu, pentru că pot să... Să vor ce aș o bere după bar. care ma, Mamă, ce aș bea o bere după care au Nu stai că suntem la radio dimineața N-am voie să spunem dimineța, de astea e prea, A, de Nu, e prea de vreme pentru bere Rămânem la suculeț Dar voi ce suculeț. drumuri suculeț. aveți de făcut azi? Până jos, la o bere <laughs> Suntem, pe, <laughs> suntem la studio Europa FM la, de, la, de pe plajă Care e o construcție foarte frumoasă Cu etaj Și cu la etaj. parter Deci la parter este barul Deasupra barului suntem noi Ce nimerităm? Ce poate fi mai frumos? Eu azi vă propun să facem un prim drum la ori la Vama Vechi, ori la Neptun să mâncăm. Voi, colegi, colegi, voi alegeți. Acum Bine. eu sunt sub influența Ioanei Ioana e producătorul nostru, n-ați uitat, care a zis că o să ne facem cât malul la mare. Că no. O să mai iau după voi și o să mănânc foarte no. mult. Dar facem jogging începând de mâine. Azi da. am ratat că ne-am acomodat cu locația. Dar de mâine alergăm. Așa ne-a Da, mai țin cum spuneam. Eu dimineața mă trezesc la 5, alerg pe malul mării. Dar am cum că 4. sunt accidentat. De mâine, cred că la 4 se trezește. Azi au fost emoții, acomodare, chestii, socoteli, detalii tehnice de pus la punct. mâine dăm drumul la sport. Ce drumuri ai de făcut azi? 1769, așteptăm mesajele voastre prin SMS la 1769 și pe pagina de Facebook Europa FM. Spuneți-ne ce drumuri aveți de făcut, unde aveți de mers, ce treburi aveți, să spunem tuturor. Chiar dacă noi suntem la mare, poate aveți un drum de făcut la mare, nu știu, mă gândesc. De exemplu, vă așteaptă Teddy, pe un pe care l-am trezit în această dimineață special ca să ne ajute să facem și noi emisiunea asta frumoasă. Deci, dacă n am mers ceva, <laughs> da, <laughs> Teddy e de vină. Uh... Toată era venit să ne ajute Dar el în fiecare zi la 1 și un sfert Bine, și noi weekend de la ora 11 are o super emisie de aici pe așa, de... La 1 și 1 adică sunt noul moi Guran Ești noul Moise Guran da. Teli, bună, bună dimineața Câte drumuri faci pe plajă zilnic? destul de multe, cât să nu mai țin cont de ele, să le mai număr. Bine, o să mai fac și astăzi. Mulțumim foarte mult pentru că ne-a ascultat. Suntem la mare, vă reamintim pe plaja Europa FM, celebra plaje Europa FM, de unde o să transmitem peste doar câteva zile Europa FM Live pe plajă. Vineri, sâmbătă și duminică avem cel mai mare concert al verii. Asta ocupăm Marea. Europa FM live pe plajă. Pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19:30, vino și tu pe plaja dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia Carlos Dreams, Loredana, Fly Project, Demoga Music Show, Lidia Buble și Adi Sînă, Delia Vanc, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Les Elephant Bizar, Grimus, Stop și Zdup, Vița de Vie, Byron, Robin and the Beckster. Intre pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe Plajă. Un eveniment susținut de Selgros, cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai freș zi.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 Cu Arctic și Beko, noul tău loc preferat e acasă. La EMAG, Electrocasnicele au acum prețuri și mai primitoare cu până la 30%. Comandă de pe EMAG, mașină de spălatrufe Beko Slim, 6 kg cu 1000 rotații pe minut, clasă A++, display LED și cu 5 ani garanție la doar 869 lei. EMAG Alergi spre la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diarea acută infecțioasă. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La Bila, timp de 4 săptămâni, câștigă toți tot timpul și din ce în ce mai mult. Intră în jocurile Bila și fii unul dintre finaliștii pentru medaliile de bronz, argint sau aur. Din 28 iulie, încep jocurile în toate magazinele Bila din țară. Ocupat! Tot ocupat. Hai odată, că pierdem trenul. Când diareea te ia pe nepregătite, ia stop trans. Stop trans este un dispozitiv medical care tratează eficient diareea de orice natură, la copii și adulți. Stop trans spune stop tranzitului accelerat. Acum cu șervețele umede de cadou. Hei, hai să-ți dau un punt! Pepenele galben se păstrează mai bine dacă nu îi cureți semințele. Taie pepenele în jumătate și pregătește în interiorul său o salată de fructe și înghețată care îi va surprinde pe toți cei dragi. Pentru deserturi gustoase și răcoroase, la Lidl ai pepene galben la 1,99 lei kilogramul. Piața Lidl. Prospețime zilnic. Astăzi, 25 iulie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte! Pe Mediagalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor! Vino și fii primul care profită de 50% reducere la expresor automat de lungi, presiune 15 bar și râșniță încorporată la numai 1389 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege! O privire seducătoare evidențiată de gene lungi și dese?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 Parcă ziceau la Meteo că n-o să Ha, ha, da, știu, trebuia să repar instalația Acum lasă gluma și acoperă mobila Și televizorul Nu-i nevoie, știi când ziceai că vrei pești? Acum îi putem ține în noptieră. Nu lăsa pe mâine creditul Pe care îl poți obține azi Doar cu un drum la bancă Aplică exclusiv online pentru un flexi credit Și ai dovândă variabilă de la 7,92% Raiffeisen Bank Reușim împreună Vara asta se poartă retro La eMag ai reduceri de până la 30% la incorporabilele Hotpoint. Comanda acum de pe EMAG setul Hotpoint Traditional culoare negru-antracit format din cuptor electric cu 8 funcții sistemul SRC clasă A și plită pe gaz cu aprindere electrică și arzător cu triplă coroană la doar 1999 lei. EMAG. Online va fi mereu simplu. Efort. Temperaturi ridicate. Deshidratare. Litor hidratează organismul, potolește eficient setea și echilibrează balanța electrolitică. Litorsal este un supliment alimentar disponibil în farmacii Citiți cu atenție prospectul Litorsal, pentru hidratare completă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 Construiește o casă, un bloc sau le renovezi? Profesioniștii în construcții îți recomandă cimentul și liantul CEMROM de la Soceram. un ciment unic pentru betoane, fundații, tencuieli și mortare speciale. CEMROM pentru construcții care durează și rezistă de la Soceram. Fiecare casă are centrul ei de comandă, unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă. Oricum ar fi acest loc, îți activează pofta de viață, și la rândul lui trebuie să conteze pe cineva care să-l aprovizioneze cu tot ce trebuie. Iar la mega-ul tău, am mereu ceva neașteptat. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fantas, 2 litri la doar 4,34 și 7 Days Max, croissant cu cremă de cacao sau șampanie, 85 de grame la doar 1,65 lira. Mega image. Inspirație pentru inima casei tale. La magazinul Ikea începe sezonul coșurilor pline de cumpărături. Vino între 18 iulie și 21 august să descoperi reducerile de până la 50% la o mulțime de produse. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Detalii pe Ikea.ro. Ikea Idei pentru acasă. Tuborg, datorul celui mai mare festival rock al momentului, Rock the City, între 29-30 iulie, vino în piața Constituției din București și aparte la turneele live ale celor mai importanti headliner ai momentului News și Iron Maiden. pregătește te pentru o experiență inegalabilă într-un eveniment unic powered by Tuborg. Consumă Tuborg responsabil. Europa FM Deșteptarea și așa mai departe de state Până spre seara ascultăm Europa FM. George Zafiou, Vlad, eu o iubesc foarte, foarte mult. Păi ea ascultă fiecare zi muzica, știri. Europa FM la știrile. nu place să știu ce se întâmplă în lume. Așa sunt eu informat în fiecare zi. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine.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 My heaps in your hands, and I'm laying down by your side, I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy, go.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 Marie so shy. la Europa FM, 7 și 39 de minute, suntem live de pe plaja Europa FM, dintre Venus și Saturn, deșteptarea la înălțimea astăzi, de pe barulețul de unde, dacă veniți, eu tot mă gândesc la chestia asta. Puteți servi o bere, dar dacă luați o cafea, să știți că veți primi din partea casei Cana Europa FM. Cana, cana rămâne la voi. Și cafea Da, o bere în cănuță, se poate? O bere, o bere în cănuță încă nu merge. Bine, e la mare. Încă se mai vine cu mâncare de acasă. Aș, da? Da. Mai țineți minte cum veneam noi pe vremuri, cu borcanul cu unt, cu, cu, cu brânza topită cu jnițălui, salam în toate alea, <laughs> da, ce vremuri. Um, o familie, încă se mai vine da, da. cu mâncare de acasă, la pachet. I-am luat niște de să știți. Da. O familie de... O familie. o familie. O familie de cetățeni români. De cetățeni rom români uh, sau mai multe familii au venit cu ceva de leguri la pachet și anume cu un porc. <laughs> cu au un venit porc. Pe el în viu? În viu, da. <laughs> puțin. Au dus porcul la un camping pe autostradă. De la aia. Pe, pe autostradă sunt Poate Așa. Se explică... Și l-au preparat ca de ignat în mijlocul campingului spre oroarea celorlalți turiști. Deci preparat, prepara Luca, adică înjunghiat, pârlit, tranșat și preparat. Mai alfel spectaculos, adică suntem O să i regretăm pe aia cu lebetele de la, bineînțeles, adică ăștia au venit direct cu porcuru. Tradiții românești în campingul de la Mamaia. Da, de au mâncat porcul acolo după ce au făcut un chef și potrivit România TV, la au zi după ce au tăiat porcul, țiganii au sacrificat și un berbecuț, pe care l-au pregătit tot pe plaje la Prățap. Tradițional, uite și vrea să fie acolo. Și eu aș vrea să întreb adică dacă am putea să le facem și noi o vizită, că dacă mai au dat un porcușor. Ne-am <laughs> la pe un barbecue cu niște prieteni, mai ales că Bănescu a gătit da. tradițional. Dar ci că sunt ușor de identificat pentru că doamnele uh, fac bai îmbrăcate. Dar au coloace fosforescente Asta apropo de urechiușele roze De mai devreme deci, La mamaia, frății, where? La fiță, înțelegi e. loft, chestii, bunții, bunții, bunții Păi dai, mă, oamenii <fixi> au să să vină cu porcul Să fac o masă aleasă Deci nu de mâncăm noi prostii de-astea De la ăștia frunze de salată și alte lucruri Avem nevoie de calorii Da, și asta E, cu... e vorba de opulență pentru ea O ce? Cu cu coloacul... Cu colacul fost după aia, în apă îmbrăgată cu multiplele fuste. Uite, Vlad, a venit, a, a venit doamna a venit cu cei venit doi clienți? copii să te vadă. Da, du-te pe partea cealaltă să te vadă, doamna. Să până mână, doamna. Da. Ce o să umplem plaja asta, uite, un domn leargă, a trecut, nu ne mai ascultă, un domna. Ei, leargă. El ă ar fi trebuit să fiu alt? eu. Are alt încotro, <laughs> Trebuie să ne asculte. Da, ce drumuri aveți de făcut, era întrebarea dimineții pentru astăzi. Nu uitați, 1769, spuneți-ne ce drumuri aveți de făcut. Ați văzut domnul de mai devreme, au, făcut, au avut de făcut un drum la mare. Și de mâncat, un porc, un berbecuț Și dacă aveți mâncare la pachet, lăsați-o să trăiască 1-7-6-9 Trimiteți-ne mesaje Ce drumuri aveți de făcut azi Sau pe pagina de Facebook Europa FM Deșteptarea În direct de pe plajă dintre Venus și Saturn La Europa FM Los días sean de sol, lo no pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ti. Ay amor, me duela tanto, me duela tanto que te fueras sin decir a adónde. Con ese cuación destino saber. otra vez, otra vez. puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Te puedo pedirle los solvos. Puedo pedirle lo eterno a un simple mortal. Y andar arrojando a los cerdos. las de perlas. una tortura. Perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero no puedo arreglar amor. No solo depende del hombre y voy no vivo yo. Solo de errores y tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo. Es otro perrazo con ese guasón te bajes, oye, negrita, mira, no te rajes, de lunes a viernes tienes mi amor, déjame sábado mi mí. Shakira, Shakira, cu Alejandro Sanz de data asta. Of, Shakiro, Shakiro. La tortura. <laughs> of, Shakiro, Shakiro. <laughs> ce faci tu mie? Ce faci tu, draga de ea, micuța? Suntem în direct pe plaja Europa FM dintre Venus și Saturn și am primit mesajele voastre la întrebarea dimineții. Ce drumuri aveți de făcut astăzi? Alba Iulia, Dragalina Alba. Călăraș și retur. Cum Alba Iulia, Dragalina Călăraș și retur? Uitați, Cum Alba Iulia, Dragalina Călăraș? Bună dimineața, dragilor, fac naveta aproape zilnic la Sibiu din Mureș. Uh -huh. 4.000 de km pe luna. Că... Laos, pe luna mai... kilometri pe ce... lună. Vă Nu, Pe lună, kilometri ea nu mai mici decât pe păm mai mică. Nu știu, zic și eu. mă duc până la baie, spune cineva. Suntem în un spre plaja Europa FM, păstrăm două locuri. Sigur că avem două locuri. Avem două locuri. Le păstrăm aici. Sunt pe drum, drumul Târgu govora Astăzi merg la Selgros să fac niște cumpărături, apoi merg în Viste la Cineva, Mai, mai, mai cumpărați luna. că nu e bine. Emilia, Emilia. Merg până la Odorhei, în cursă, spune Paul din București. Salut. În excursie din Făgăraș la Viscri. Salut al pe dacă îl găsești pe acolo. Salut la Am Am făcut câteva drumuri astăzi. Drumul Giletean 225, Târgușor, Mirasa, Râa, Constanța. Marian din Ploiești, Brașov, Sibiu, Alba, Deva, distribuție gpl Auto. Pă pup! Mihaela de la Neams la Târgu Mureș și, în general, București, Timișoara. Uite, Florin din București ne trimite și el un mesaj. Și ele vin, sunt foarte multe. Am de făcut un drum până în Bulgaria și stăm pe centură de oră, spune Rodica și uh, Geo. Nața băieți, sunt șofer de camion și am plecat la Sighișoara, l-a descărcat de la Brașov. Peste câteva zile vin și eu la Mare. Vă așteptam aici. Un drum spre Mare, spune Tina și la noapte spre plex spre voi, trebuie să ocupăm marea, spune Alina din Târguneamț. Sândel zice, am fixat o programare la bancă. Au zis să-mi fac un card de credit. Sandele, ce să zic, asta e o zi care o să-ți schimbe viața. Da, și o să-ți minte ca pe ziua de naștere. Da. Aura, Hai, bună nu, dimineața. Am pedat anunții, e cam același lucru. Da. Aura, zice, așa, bună dimineața, Europa FM bună dimineața și ție. Drumul de azi e circuit închis, serviciu acasă, concediul s-a terminat, ce să faci la toți, din greu, confirm, aura, la toți, v greu. Cristian are de făcut un drum până la secretariat cu o cerere de concediu de odihnă, să aibă dop, au Cristi, îți dorim. Adrian se duce la serviciu, apoi să ia un tort, apoi iese cu bicicleta diseară, mi se pare firesc. După ce mănâncă tortul, trebuie să-l dea și jos. Alex, drum la muncă, bară la bară pe autostrada A1, militari păcii, cred că poliția e la mare, zice Alex. Da, am văzut și noi zilele astea, într-adevăr. Um, și, în fine, Valentina se duce la shopping azi, așa, de luni, spunea greșeală mare, nu mai faceți cumpărături în este un prostul să cheltuiți toată săptămâna păi ce Lunea trebuie în bari, trebuie bani. Era cine semnează mesajul? Valentina Păi Valentina ce treabă are dacă Valentin e cu cardul după el? Da, da, Valentina a, are o problemă Da, <laughs> da. Uh, nu nimic, ne întoarcem Rămâneți cu noi, suntem la mare Vă reamintim, fix în locul în care peste doar câteva zile vom avea Europa FM Live pe plajă, o mulțime de artiști care vin cu drag să cânte și să vă încânte. Vă așteptăm așadar la mare! Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM Sunt smiley și vara asta ocupăm marea. Vino alături de mine vineri 29 iulie pe plaja dintre Venus și Saturn la Europa FM live pe plajă. Why I don't mind Let's leave that behind I'm sure we can find Suntem la mare pe plaja Europa FM și deja ușor, ușor lumea începe să se adune Fiecare e pe lângă câte un șezlong sau la barul Europa FM Chiar de aici, de sub studioul nostru de emisie Bună dimineața! Să știți că dacă vreți o cafea, puteți merge la bar Vă luați o cafea, iar cana Europa FM vă rămâne dumneavoastră E la promoție astăzi Avem și un Pepsi aici, deci ne agităm, ne pregătim de știrile Europa FM Care vin imediat cu Ioana Brustur capitanul, Iar după, Republica Fantastică România Yeah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 Deburs. Intra pe livepeplagio.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM live pe plaja, Un eveniment susținut de Selgros cu sprijinul primariei Municipiului Mangalia. Ieri a fost, mâine va fi, azi este cea mai fresh zi. Profită de prospețimea zilei de azi. Kaufland are pentru tine oferte fresh. Doar azi, 25 iulie, cumperi la prețuri efervescente. Banane la 3,33 lei kilogramul. Spată de porc fără os la 10,99 lei kilogramul. Noe orez Bob Lung 1 kg la 2,49 lei. Kaufland. Trăiește fresh. Lasă-ți casa pe mâna inovației Whirlpool La EMAG ai până la 1000 de lei Reducere la electrocasnicele Whirlpool Comanda acum de pe EMAG Combina frigorifică Supreme No Frost De 319 litri Clasă energetică A+, cu al 6 de Și dozator de apă la 1699 lei Whirlpool Sensing the difference De ce te-ai făcut antreprenor? Ca să facă bani Ca să fie șef Ce să fac altceva? Oricum e obsedat de muncă Ca să nu dea socote nimănui mai bine nu făceai nimic De ce te-ai făcut antreprenor? Știi de ce? Ca să construiești, să înveți pe pielea ta să greșești, să te vii tu Noi încă învățăm de la tine, antreprenorule Cum să ne adaptăm și să extindem durata linii de credit pentru IMM-ul tău BRD, banca ta Echipata. No cum ionie, cynie, cynie, cynie bine, cynie cynie. Namuda vaca, joje pakoperisko, pogame sala. Și atât de data să mă ascult când i-o zic ca să se cele mai bune țigile. Țigilele ceramice Terra Rossa de la Sicerano, rezistente și durabile. Terra rosa, făcute să țină. Astăzi, 25 iulie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte! Pe Mediagalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor! Lino și fii primul care profită de reducerea de 40% la SSD Intel de 240 GB și 5 ani garanție la numai 224 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege! Hei, hai să-ți dau un pont! Nu degeaba se spune că românii sunt un popor ospitalier. poftește cu dragă inimă la masă pe cei care-ți calcă pragul și servește-i cu un platou rece, cu babic și cașcaval afumat, dar înainte de toate, ciocnește cu ei un pahar de afinată. În săptămâna românească, la Lidl găsești în gămara noastră babic la 4,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat împletit la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, merită să fii surprins!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 Poți să faci coală de zumba sau jocuri cu zombies. să-ți faci stomatologie lângă o cofetărie, să faci IT, să confecționezi ii sau jucării pentru copii, poți să produci obiecte cu nume futuriste sau, pur și simplu, peleți. Orice ales să faci, pachetul ING Profesional pentru Startup te susține cu administrarea gratuită în primul an de contract. Deschide contul noi tale firme până la 31 iulie și poți să câștigi o campanie de publicitate pentru ea. Detalii pe ing.ro/startup. Rubrica de sănătate. Odată cu înaintarea în vârstă, vederea noastră zlăbește și are nevoie de ajutor suplimentar, deoarece pata galbenă, responsabilă de calitatea vederii, își pierde din proprietăți. Eu recomand Vedixin. Vedixin este un preparat cu o compoziție unică formată din elemente ce ajută la îmbunătățirea vederii și este îmbogățit cu luteină, componentă naturală a petei galbene. Vedixin pentru vedere optimă. Acesta este un supliment alimentar, citit cu atenție prospectul. Vara asta se poartă retro la Emag ai reduceri de până la 30% la încorporabilele hot. Point. comanda acum de pe Emag setul Hotpoint Traditional culoare negru antracit format din cuptor electric cu 8 funcții sistem șerce, clasă A și plită pe gaz cu electrică și arzător cu triplă coroană la doar 1999 lei Emag online va fi mereu simplu ciudat, aducem și epuizat! Cele trei componente active din parasinus vânează eficient simptomele răcelii și gripei, durerea de cap, nasul înfundat și febra. Ai răcit sau ești gripat? Parasinus ți aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. 25 iulie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte! Pe Mediagalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor! Vino și fii primul care profită de reducerea de 50% la epilator Philips Antinel la numai 94 de lei! Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy Acum ai de unde alege! Hai să mergem! Ne așteaptă băieții la fotbal! Stai să-mi iau și cardul multibonus! Dar minge, nu ei? Luăm de la o benzinărie Molk, au promoție! puma la doar 37,9 lei dacă prezint cardul de fidelitate Multibonus. Super, tu iei mingea, eu iau berea, să marcăm victoria. Vino în benzinării Mol și descopere ofertele atractive pe care le-am pregătit pentru suporterul din tine. Mai multe detalii pe molromania.ro. Vara asta ocupăm marea. Europa FM live pe plajă. Pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19:30, vino și tu pe plajă dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia. Carla Strings, Loredana, Lidia Vuble și Adi Suna, Delia, Fly Project, Punk, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul Nez Elefant Bizar, Grimus, Zdob și Zdub, Fița de Vie, Byron, Robin and the Backstabbers. Demo Music show. Intră pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe plajă. Cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Refreshed by Pepsi. Cel mai așteptat moment al verii se apropie. Europa FM Live pe plajă. 2, 3, 4... În acest weekend la Europa FM, asculți cel mai tare concert al verii. Europa FM live pe plajă. În direct de pe plajă dintre Venus și Saturn. Weekend live pe plajă la Europa FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Questo è ora 8. Buona giornata. Ana Brăstur vă prezintă știrile Europa FM. Până dimineața a am găsit la știri, vremea se menține călduroasă astăzi izolat caniculară în lungul Dunării după-amiaza și seara în zona de munte și în regiunile vestice, pe arii restrânse vor fi averse descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vor fi și condiții de grindină maximele vor fi cuprinse între 27 și 35 de grade. Așteptăm o zi călduroasă în capitală, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Ascultați știrile Europa FM nou atac în Germania. Un sirian căruia i s-a refuzat cererea de azil s-a detonat aseară într-un oraș din sudul țării. Sirianul în vârstă de 27 de ani nu fusese lăsat să intre la un festival de muzică în aer liber. Nu știm dacă acest bărbat voia să se sinucidă sau dacă avea intenția să ucidă alte persoane, a declarat ministrul bavarez de interne. Autoritățile germane califică explozia drept atentat, fără să excludă o motivație islamistă. 12 persoane au fost ranite. Acesta este al treilea incident violent într-o săptămână în landul Bavaria, Amintesc a Atențiile de presă, France Press și Reuters, Lucian Popescu. Atacatorul s-a detonat în jurul orei locale 22, în fața unui restaurant din orașul german Ansbach, regiunea Bavaria, după ce i s-a refuzat intrarea la un festival de muzică din apropiere, unde participau peste 2000 de persoane. Potrivit presei locale, festivalul ar fi fost ținta atacului. Autoritățile din zonă spun că sirianul solicitant de azil este singurul mort în urma exploziei, însă 12 persoane au fost rănite, 3 dintre ele se află cu în stare gravă. La câteva ore după atac au apărut și primele informații despre atacator. Ar fi sosit în Germania în urmă cu 2 ani și ar fi solicitat azil, însă cererea sa a fost respinsă anul trecut. Se știe despre el că a încercat de două ori să se sinucide și că a fost tratat într-o clinică de psihiatrie. Nu se știe deocamdată care sunt motivele posibile ale acestui atac petrecut în timp ce țara se află sub tensiune ridicată după mai multe atacuri. Săptămâna trecută, un tânăr afgan a atacat mai multe persoane cu un topor într-un tren, iar vineri o altă persoană a deschis focul pe terasa unui mol din München. Și tot în Germania o femeie a fost ucisă ieri cu o macetă de un refugiat sirian într-o stație de autobuz într-un oraș din sudul țării, alte două persoane au fost rănite, atacătorul, un refugiat sirian de 21 de ani, a fost arestat, poliția a anunțat că nu există indicii că ar fi fost un atac terorist. Cât privește atacul armat care a avut loc vineri în München, acesta a fost plănuit timp de un an, au anunțat anchetatorii germani. Ei spun că tânărul de 18 ani care a împușcat mortal 9 persoane și a rănit alte 35, primisă tratament pentru boli psihice, El nu avea nicio legătură cu organizațiile teroriste au înstabilit anchetatorii. Medicii amenință că de la 1 august nu vor mai face gări suplimentare. Ei sunt nemulțumiți de sumele primite pentru aceste gări. Federația Solidaritatea Sanitară cer o întâlnire cu reprezentanții Ministerului Sănătății. Îl ascultăm pe medicul Florin Chirculescu, vicepreședintele Federației ora de gardă este plăită mai prost decât ora de timpul programului obișnuit. La toată povestea asta ar trebui să se adauge. Sporul de noapte niciodată n-a fost plătit. forul de oră suplimentare, gărzile niciodată nu au fost considerate oră suplimentare, ba mai mult decât atâta, ele nu sunt luate în calcul atunci când se calculează pensia. Având în vedere că nimeni nu ne poate forța să lucrăm mai mult decât programul pe care este oficial, în condițiile acestea nu vom semna contractul iar dacă lucrurile vor persista Așa, probabil că nici nu o să facem aceste gărzi. Un studiu al Federației Solidaritatea Sanitară arată că medicii din România ajung să lucreze în medie 33 de ore fără pauză. 700 de doctori au semnat o petiție online, prin care cer ministerului un spor între 25 și 75% din salariu și dreptul de a avea liber după o gardă de 24 de ore. Ministrul le transmite medicilor că vor fi plătiți pentru munca din afara programului, iar acest aspect va fi menționat de la 1 august printr-un contract separat. În plus, spitalele vor primi un document prin care li se va explica modul de redactare a noilor contracte. Subiectele ora le puteți urmări și pe site-ul nostru știrile EuropafM.ro. Mulțumim Ioana pentru știrile Europa FM. continuăm cu sport, Luca Pastia.. Bună dimineața, Lewis Hamilton a câștigat marele premiu de Formula 1 al Ungariei și a trecut în fruntea clasamentului general. Campionul mondial în a fost urmat de coechipierul echipierul său de la Mercedes, Nico Rosberg și de Daniel Ricciardo de la Red Bull. Sebastian Vettel a fost al patrulea, iar al cincilea s-a clasat Max Verstappen. Cu a 48-a victoria a carierei, Hamilton l-a devansat în clasamentul general pe Rosberg. Următoarea cursă de Formula 1 va fi duminică, marele premiu al Germaniei. Chris Froome a câștigat pentru a treia oară în carieră Turul Franței. Ciclistul britanic de 31 de ani al echipei Sky a mai triumfat și în 2013 și anul trecut. Ultimul rutier care a reușit să își apere titlul în Marea Bucla a fost Miguel Indurain în 1995. Chris Froome a fost urmat în clasamentul general de Romain Bardet și de Nairo Quintana. Ultima etapă încheiată la Paris a fost câștigată de André Greipel. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România la Europa FM. Dacă sunteți la Londra, nu nu stiu, la Düsseldorf. Dacă... dacă sunteți chiar așa. Dacă sunteți, nu stiu. Dacă ne ascultați în America, nu. Cred că e mai dificil. Oriunde în Europa. La Sofia, puteți ajunge aici. În Ungaria. Foarte repede. Imediat. Puteți ajunge foarte repede. Dar din Baia Mare. Nu trebuie să ne ascultați în continuare. Nu aveți <laughs> Da Rămâneți și ne ascultați. Urmează Republica Fantastica imediat. Europa FM ce a chest frequența din e. Give me a second night. I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the ump state. My lover, she is waiting for me.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 Tonight No, I know. Toate, suntem live pe plaja Europa FM, deșteptarea s-a mutat la mare de astăzi, de dimineață. Am văzut că era coadă, că era coadă la jos la, la bar, toată da. lumea vrea cafea, toată pentru că cafea. în această dimineață, în mod special, hai poate și mâine, hai poate și poimine <laughs> da, să, a, vedem, știu, știu, să <laughs> vedem, dar în această dimineață, în mod special, dacă veni și uh, vă luați cafeaua de la barul Europa FM de aici, uh, de jos, primiți cafeaua în cana Europa FM, iar cana vă rămâne... Vou. Republica Fantastică România. Asta a fost uh, jingle-ul, ă? Vrei și jingle? Stai așa că avem și jingle. Uite-mă concentrez. Da, mă nu mai. Hai ma fiada, uite, băie. uite, uite. Republica Fantastică România. Republica Fantastică Na. România, nemuritoare. Ce tehnologie. Cine credeți că ajunge mai repede și pe bani mai puțini pe litoralul nostru românesc? un londonez sau un Timișorean? Timișorean ajunge cel puțin cu banii la el, că londonezul, dacă nu-i atent și vine în zonă, s-ar putea da. să ajungă fără. Da, asta e răspunsul logic. Timișorean, nu? Dar suntem în Republica Fantastică România. Adevărul că sunt mai multe căi prin care românul ajunge la mare. Dacă e din Constanța, românul traversează strada și a ajuns la mare. Asta este cel mai avantajat, mai ales iarna. Dacă e din București, și ai inima în și sună prietenii medici și apucă pe autostrada Soarelui. Dacă scapă, scapă. Dacă nu, nu, după câte am văzut ieri. Dar dacă românul este din celălalt capăt al țării, cum ar fi din Iași, din Suceava, din Timișoara, sau din Baia Mare, adică la antipozi, adică, că România are antipozi. Da. <gânt> de România de este fiind Republica Fantastică, e așa. Deci, planeta are antipozi, în principiu antipozii României sunt Noua Zeelandă, dar România însăși are antipozii, antipozii persoane, antipozii adică antipozii litoralului sunt prin Baia Mare, pe acolo, sighetul marmații, în zona aia. O să n-ar putea să avion, avionul? Uh, nu. Fii atent. Există un aeroport la Constanța. La Cogălnicean. Așa. E vară, sunt curse multe, presupunem că sunt avioane din toate colțurile țării care aduc vile, turiști, oameni muncii, pe frumosul litoral al patriei noastre, Republica Fantastică România, nu? Nu. Uh -huh. Nu este niciun avion, nicio cursă internă nu aterizează pe Cogălnicean. Zero. Nada. Zilci. E? Niente. Cum? Nimic. Nimic, nici, nimic. Măcar un nimic, nimic, nici măcar un charter. Deci nu există curse interne pe un aeroport care este practic la litoral. Înțelegeți? E bine, adevărul cu asta... și pormă de la nu până cu... la hotel. Curse sunt <laughs> oameni <laughs> care pot face business din chestia asta. Asta e o mare problemă, spune Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, intervievat de colegul nostru, Victor Marin. Curse din Iași, din Cluj, din Timișoara, din Sibiu, chiar și din mai Mare, către Constanța, mai ales în contextul actual, în contextul în care e posibil ca o parte dintre români să se reorienteze sau chiar să-și anuleze în sejururile din Turcia. Deci este cel mai cosmopolit posibil aeroport din România. Fiți da. atenți. Curse regulate. Încă o dată, nu există nicio cursă internă, nici măcar ceartă nimic. Curse regulate pe Cogălnicianul, de la Londra, Istanbul, Varna. Varna! Varna! Așa, din Larnaca, de la Atena, din Milano și curse ceartă din Viena, Linz, Paris, Strasburg, Tel Aviv, Minsk și Heraclion. Deci, inclusiv, Minsk, cu vine. Da, frate, este Interesant. ce sunt Bun. Dar nu avem uh, curse interne. Uh, săptămâna, dacă săptămâna viitoare în londonez ar vrea să se bucure de viața de noapte din mamaia și ar putea cumpăra biletul de avion cu vreo 240 de euro, cam așa ar fi dus întors. Dar asta este în full sezon, pentru că dacă aș ar lua biletul din timp, nu în plin sezon, ar avea șanse reale să plătească de două ori mai puțin. Deci ceva mai mult de 100 de euro. Deci de la Londra poți să ajungi la Mamaia cu 100 de euro și ceva bani de taxi. Timișoranu, în schimb, că asta a făcut Victor Marin, a făcut calculul comparativ, uh -huh. cu avionul nu are cum să ajungă la mare, așa că ar putea să ia trenul. La clasa a doua, biletul dus întors, costă 54 de euro. La vagon de dormit costă 112 euro. Deci cam cât l-ar costa și pe londonez biletul de avion, doar că londonezul ajunge în 4 ore, mai puțin de 4 ore. Trenul însă de la Timișoara face vreo 12 ore. Asta doar dacă n-are întârziere. Pe asta pe cerțenin. Da, pe cer. <răză> Auzi, vreme bună, pentru că trenurile care vin din Vesta au întârzieri mari și dese. Luna trecută, de exemplu, trenul Arad Mangali a avut o întârziere de 8 ore și jumătate, la o, la o cursă anunțată de 12 ore. Deci, cam aproape de 100%, cam 80%, încă n-a fost 100%. Dar știți de ce se întâmplă asta? Nu. O dau tot pe fotbal. Rapidu. Glasul de tren Dacă nu intră în Liga Ar putea să intre Timișoara Păi și atunci de ce să-l o mă pe Timișoara Să ajungă mai devreme la mare De ce să nu să facă vreo 12 ore până aici Timișoara. Da, tu un exemplu cu Dar ce vină au locuitorii din Banat Mă frate din Ardeanu Ei ce vină au și din Moldova De ce nu pot să circule prin țara asta Au să balaton Hai, nu tot mare Nu lasa, nu ne-am gândit Deșteptarea În direct de pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM Come ocean drive. 8 și 19 minute, prieteni, suntem live de pe plaja Europa FM Deja ușor, ușor lumea a început să vină Ne împrietenim, ne cunoaștem, mai facem fotografii Facem și un live pe Facebook peste doar câteva minute Dacă intrați pe pagina de Facebook Europa FM Ne veți putea vedea live de pe plaja Europa FM Și dacă știți parola despre care au tot vorbit colegii noștri vineri, sâmbătă și duminică În emisiunea de astăzi puteți câștiga o vacanță la mare fix în timpul concertului lui Europa FM live pe plajă. Rămâneți cu noi, revenim imediat pe plajă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 Kaufland are pentru tine oferte fresh. 15% reducere la toată gama de produse SADU și 25% reducere la toată gama de baze pentru mâncăruri și borș magii ambalate la plic. Kaufland. Trăiește fresh! Fiecare își alege un drum în viață. Unii aleg cariera, Pentru alții, familia e cea mai importantă destinație. Și mai sunt și cei care vor să bată lumea în lung și în lat. Drumul pe care noi l-am ales la Metropolitan Life e să fim alături de toate aceste călătorii. Am pornit acum 150 de ani din America. Am ajuns în 50 de țări la 100 de milioane de clienți. În România suntem de 17 ani alături de mii de familii de români și sute de companii. Mergem mai departe aici pentru ca și tu să mergi mai departe în siguranță. Metropolitan Life asigurare de viață. Alegeri bune pentru viitor. Uf, uh. fac tot ce mi-s-a spus. Beau apă, fac mișcare, mănânc sănătos și tot nu scap de constipație. Folosește Laxid Med. Este o soluție orală care hidratează și înmoaie conținutul intestinal, favorizând tranzitul și intestinul tău va funcționa absolut normal. Laxid Med. Simte-te liberă, fără constrângeri. Laxid Med este un dispozitiv medical.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 Malta Travel declară deschis jocul de-a cine își face mai repede bagajele de vacanță Oferte pe speciale St. minute cu plecări pe 21 și 28 iulie în Malta Plătește avion 299 de euro și ai gratis 7 nopți de cazare cu mic dejun inclus Intra acum pe malta.ro de gustul dulce și aromat al fructelor scăldate în soare și de răcoarea apei de munte. Justă Natura te bucur de fructe! Vrei să ieși la iarba verde? La un picnic? La un grătar? Dar infecția urinară îți strică planurile? Fii activ cu URACTIV! URACTIV îți menține sănătatea tractului urinar ca tu să fii cât de activ îți dorești. URACTIV este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul! Acum cu mici de plajă cadou!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 Sunt pe Pământ și vă aștept în fiecare zi pe plaja dintre Venus și Saturn cu cea mai bună muzică, distracție, concursuri și multe, multe premii în direct de la Malul Mării. Trăiește vara din plin cu Selgros și Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 Tuborg, tătonul celui mai mare festival rock al momentului, Rock the City. Între 29-30 iulie, vino în Piața Constituției din București și aparte la turnele live ale celor mai importanti headliner ai momentului News și Iron Maiden. pregătește te pentru experiență inegalabilă într-un eveniment unic powered by Tuborg. Consumă Tuborg responsabil. You a better place for you and for me and the human and just want Too much life, running through my veins. But darling, I'd still catch a grenade for you. Throw my hand on the blade for you. Europa FM, ce mai bună muzica. Ce mai bună muzică? Ai ales Europa FM. Am place emisiunea de dimineață. E o muzică diversificată, prezentatorii sunt ok, mă bine dispun. Au așa un stil frumos. Unde energie bună, pozitivă, da. Am chef de muncă după ce ascult. Ascultă Europa FM pentru că au o constanță în ceea ce privește emisiunile, modul în care le realizează. Europa FM este pe aceeași frecvență cu tine. Despiérteme con la luz de tu mirada yo A Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida A Dios le pido de mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Por Que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido en mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido que mi alma no descanse cuando llamarte de se trate mi cielo Adiós le pido un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte un segundo más de vida para darte siempre yo quedarme un segundo más de vida yo Adiós le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días a dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón como los días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 Adios, Lepido! Mamă, ce frumoasă e, piesa asta! E un hit da. de vară foarte, foarte, Adio, foarte, Lepido. foarte frumoasă piesa asta. 8 asta. 31 de minute. Suntem în direct pe pagina de Facebook Europa FM și în direct pe toate frecvențele Europa FM din țară. Suntem în direct Mama. și pe plaja Mama. Europa Mama. FM, unde deja e foarte multă lume. Vlaci a dorit foarte mult să fie la televizor în această da. dimineață. El nu e obișnuit cu camera, așa că dacă îl vedeți că reacționează... Acum, practic, începe să facă lucrul ăsta Luca e. mine m-a antrenat să mă uit pierdut. Așa, mă uit. <laughs> Știi că trebuie să vorbești în principiu cu mine. Dar, mă rog. Da, păi nu, acum mă uit pierdut. <laughs> da. Mai încolo vorbim. Um, deci avem subiect, da? Băi, la soare te mai poți uita, da, nu la Nu se camera, vede la ba? prompter dacă poți să-l mai aproape. <laughs> <că nu. laughs> Bine. Fiți atenți, am trezis o aflăm și pasta. Adrian Năstase, fostul prim-ministru al României, da, da, știm din păcate, da. fost, nu, e, lasă. Deci citez. Adrian Năstase, uh, declarație e făcută unde altundeva decât într-o emisiune la Antena 3. E, da, dacă nu mă înșel la Sandra Stoicescu. Așa. Zice așa, ghilimele: "scaunele pe care stau parlamentarii români sunt desenate de mine după modelul celor din Parlamentul de la Ankara." <laughs> Ura! Deci vă imaginați așa ceva. Deci, băi, câtă vanitate să ai pe bune. Deci unele. Da? Crezi că și modelul de conducere era după Parlamentul de la Anca? Turcesc, da. turcesc, da. Nu dai, minte. Nu poate. Dar mintea mea, scaunele turcești. Adică scaunele turcești nu se cheau bude? <laughs> nu, pe bune, că și așa știam, știi? Auzi, că, și zona Turce... e un mare canal acum. Da. sau Nu îmi dau seama. E da, e Adrian spurcere, sta practic. se susține că scaunele pe care stau parlamentarii români în sala de plâns sunt desenate de el după modelul celor din Parlamentul de la Ankara. Bă, de îți dai seama? Imaginează scena. Adrian Năstase face o vizită și este în Turcia și la un moment dat ajunge în Parlamentul de la Ankara și se plimbă, arată arată, îi spun ăștia, gülsüm, cârmâns, beber, cioc güzel. și îmi plac scaunul. Și ăsta se uită zice, mă, ce scaune mișto. Ia să se întoarce acasă. Exact. Acolo? Să pe schizez. Și, mitie, și a de aia cu măsura cu și da. da. face. Și <răș> <Să zici>? face <răș> o, o schiță după scaun. Înțelegi? Da. Bun. O fi și tapițer de felul lui. <răș> da. Probabil că sunt puțini parlamentari care știu că scaunele pe care stau acum sunt desenate de mine, zice Adrian. Stase direct la antena 3. După modelul dafinci. din Parlamentul bombardat acum de la Ankara. Sper <răș> să nu luăm modelul până la capăt. Da. Doamne ferește. Băi... <răș> Hai acum, nu asta, nu te fări că atât, sunt, aia sunt e atât de multă lume aici deci pe plajă. prim-ministru României sau președintele Camerei Deputaților în vizită, dar ce altceva au mai fi desenat Adrian Năstase și s-a făcut în țara asta, asta mă gândesc, adică unde s-a dus el și a mai notat câte ceva, a mai făcut câte un desenuț. Hai să... păi, vezi, asta este problema. n-ai noștri nu au talent de desenator, pentru că, vezi, domnul Năstase, bă, când a desenat scaunele, bă, au făcut scaune. Dacă desena și autostrăzi. Nu se făcea autostradă. Mamă, ce nebunie era. Auzi dar cred că și și Victor Ponta după ce a fost prin China a luat și el ceva de pe acolo? Eu nu știu ce a fi Sau chiar fi dori și nu e ieșit. Ce să ia el, mă? Domnul a desenat autostresul sud de la Istanbul. Era aspirațional. Modelul chinezesc. Hai să salutăm niște oameni care ne văd pe Facebook acum. Să salutăm. Florin Roiban, Ramona, Cătălina Lilia. Până dimineața din Baia Mare, ne spune, asta așa că telefonul meu sare de la una la alta. Gia Geo, Cosmina Codrean, Maria Orha, Maria Șvab, uite-ne, salută din Baia Mare și mulțumit are mult. ne trebuie ce dacă suntem pe vapor. Băi, seamănă da, chestia vapor. asta cu <laughs> vapor. Luca, fă un dans. Fă dansul totul faimos, aici în față. Are Luca un dans? <laughs> Stai că nu m-am prins. Are Luca un dans? Nu, n-are, dar voiam să vă reacția. <laughs> Inventează ceva. Mai ars. Da, fă un Vreau să-l văd cum se ridică Dezea de pe chestia vedem. asta. <laughs> Vreți să vedeți cum mă ridic? Da. Ia. <laughs> Cei Dar de pe Facebook sunt avantajezi. A Ușor, mă, Luca a, -a, ce trebuie. Trebuie. Vă zic că ai schimbat cadrul de, de filmare da, Cele 120 de kg Așa, așa, așa Avem vacanța Trebuie să dăm vacanța la, la mare astăzi știți? Da. O să încercăm să ne auzim cu voi prin telefon Când spun încercăm Am foarte mari emoții ce vom Dacă auziți semnalul de concurs La un moment dat Să știți că puteți intra în direct Sau cel puțin vom încerca la 0372 069 599, e vacanța voastră fix în timpul concertelor Europa FM Live pe plajă care încep vineri aici pe plaja Europa FM. Chiar în spatele studioului. Da, o să vă arătăm. O Și mai avem invitați. Tam. Știți că mâine avem invitați? Da? Yoara mâine da? avem invitați? Mihail. Ah. Băi, nu trebuie să spui, am zis că avem invitați. Mâine dimineață Mihail va fi pe plaja Europa FM, așa că dacă veniți la plajă, vă întâlniți cu el personal, faceți și o fotografie. Dacă nu, nu. nu vă întâlniți cu el pe Facebook, vă întâlniți cu el la radio și așa mai departe. Și acum ce facem? Acum tăia legătura în studio legătura în studio. În când... Toți invitați. <laughs> Everybody groove to the music Everybody jammed Let it go If you really want to see What we can do for you I'm sitting the crazy one no I'm e adică toată lumea gem. Eu asta am înțeles. Suntem deșteptarea live pe plaja Europa FM. Multă lume aici. Da, Vlad, ce? Aștept jingle-ul. să vă Aștept jingle Poți să dai. Foarte multă lume în această dimineață aici. Vă reamintesc dacă veniți la barul Europa FM de sub studioul Europa FM, puteți să vă luați cafeaua în cana Europa FM, iar cănuța rămâne după aceea la voi. Iasă. Gadget News la Europa FM sunt dotat. Uh, sunt dotat cu jingle și cu absolut da. orice. Tu da, ești frate. dotat cu Pokémon? Da, frate, sunt foarte dezamăgit. Am venit la mare, nu sunt Pokemon deloc. Nu știu, trebuie să, să vă facem explic, ceva. Seara a venit, Vlad a venit mai târziu, a venit, eram la restaurant, încerc, încercam să, să mâncăm câte ceva și s-a uitat așa uh, scurt la mine și ce, ai găsit vreun Pokemon? Păi <laughs> zic că ai nebunit? n-am avut timp să mă uit de niciun Pokemon, am avut puțină treabă, iartă-mă că am făcut chestia asta. Da, uh, Compania Trend Labs dezvoltă o dronă pentru prins Drona pentru prins Pokemon pe de Luca. Deci se fac o căruțe de bani Cu jocul ăsta Care e ideea din spatele? Da. Băi, nu pe bune Deci se fac o grămâne de bani Totul e să fie. Da. De exemplu, aici cineva ar putea să dea O momeală de Pokemon Și să aducă oameni Care să vină să prindă Pokemon Să se salute cu noi și așa mai departe Așa. Mă gândesc, să fac eu asta? Nu, o să facem noi. Eu am auzit un zvon. Am auzit un zvon. Ca vineri, sâmbătă și duminică e o întrunire fix aici, în fața scenei Europa fm la plajă. Așa vor să facă. Înțeleg că au o consfătuire, o chestie ăsta Vor veni Pokémon rari. Da. Cum e cheamă, la Maciu Piciu? Picaciu, caciu, așa. l-am găsit în dimineața asta. Bine. Deci, care e ideea din spatele acestei drone? Ideea e că sunt Pokémon în locuri unde nu vrei să ajungi sau să intri. Cum ar fi, de exemplu, după gardu, cine știe, care instituții, după cum mi s-a întâmplat unui amic care este obsedat de asta și se ruga de paznic. Deci, imaginați-vă o instituție în București, o instituție publică în București cu paznicul aferent. Hai să zicem un minister. Știm cum sunt paznicii acestor instituții. O, și acest da. domn cu ochelari, mergând da. cu telefonul. Un prezentabil, da. Deci, de alt prezentabil, altfel. pe la vreo 40 da. de ani și așa. Umblând prin fața instituției și vorbim cu paznicul. Și vă mă pe mine să intru un pic să prind un pokemon. Voi imaginați? Ce adică ala... la Pokémon pe guvern, da, adică <laughs> ce să, ce a să faci, mă? Pleacă mă de aici ia. Hai, deci e frumos că e un Pokémon rar. Uite, e la 5. Vei salvarea. Pleacă, domne da aici ia. Bine, deci drona dezvoltată de Trend Labs este de fapt o mini drone, cam cât o cutie de chibrituri așa. Vine cu un doc special pentru telefon. Pui telefonul în mini-drona decolează de pe mini-helipadul din fața telefonului. Vlad, terminat, Vlad ne explică și cum S-a terminat transmisia de pe Facebook. Nu e dificil să o pilotezi, că revine ca orice dronă adevărată, revine singură la doc. nu este din raza de acțiunea rețelei, e o dronă deșteaptă. Deci se conectează prin Wi-Fi la telefon și în loc să folosești camera și GPS-ul telefonului ca să prinzi pokémon le folosești pe ale mini-dronei. Deci să conectezi la dronă, practic, și da. ea transmite de da, acolo. Și drona se duce unde vrei tu, Pokemon, rog, în fine, de la o distanță. Da. Poate că e în mijlocul lacului, deși, ci că teoretic potrivit regulamentului, nu se pun Pokémon în mijlocul apei sau, știi, ca să nu punem pună în pericolul jucătorii. Da, dacă se întâmplă. Dar poate pe partea cealaltă a străzii, poate că e în curtea vecinului, pilotezi minidrona și îl capturezi. Sau poate că să este duci până acolo. Bun, deci ideea mie, mi se pare foarte mișto. Acum să vedem dacă Trend Labs reușește să și intre în producție cu minidrona asta înainte să treacă nebunia cu Pokémon Go. Așa cum se întâmplă de fapt cu orice joc dintre ăsta care se viralizează. Că e frumos în timp și după aia gata. După aia poți folosi minidrona ca să speri pisica prin casă, eventual altceva nu spun. A mie nu mi se pare. Hai că. Mi se pare sau o să, să, să prinzi Pokémon în baie la vecina, sau <gâng> nu știu. Nu, de asta. E de <gâng> nu e în ordine, cum te duce la Nu e în ordine, cu bateria. Știi Cum te duci la pescuit <gâng> da. cu curent electric și cum redentează. Deci tu, tu ești un purist. Adică da. tu, dacă de ce ești... să trișeam? Dacă ai jucat Pokémonul ăsta, da, să. ai fi purist, ai respecta regulile, nu faci tu exploitori și da. Normal. Că ideea lui asta e, nu să mergi pe jos, să faci mișcare, să te duci la sală. Deci, el apără ortodoxia jocului. Reapta credinței în regulament este apărată de Luca. În Vlad, timp ce noi suntem de ăștia crezi că, reformiști sectanți. crez că ne-am ne luat un roșu în echipă? Da. Deseptarea! te direct pe plajă cu Vlad Petrenu și George Zafiu la Europa FM. apostor de vocea ta, am rămas pe plajă. Uh, cred că am ascultat o pe Delia, inimi desenate. Cum <laughs> surprize surprize. Uh, în sensul în care uh, se plaja. sensul în se umple care plajă. Delia uh -huh. o să vină fix pe această plajă să peste română. doar câteva zile. Pup, sâmbătă. Bună, bună. În direct la Europa FM Live da. pe plajă. Și Stai, ce înseamnă asta? Să română fetelor, da, vă pupăm, să română data da, ta. Da. Da, e greu de explicat, Și pe voi, da, dar ușor la. de imaginat mai ce se apropie pe plaja Europa FM. Da, de Delia spuneam, hai să rămânem la Delia. Delia vine la live pe plajă peste doar câteva zile, în seara de sâmbătă, pe 30 iulie, fix pe plaja asta, mă uit la scenă care e aproape gata. Ușor, ușor, ușor, ușor. Au pus sigla, au înălțat scena. Avem și limba. Vezi ce limbă lungă avem acolo la scenă. Deci domnul zafiul că preteți. spune limba, trebuie să vă imaginați scena. Și în fața scenei este un soi de podium, de ponton așa, care merge mulțime. Aia, în termeni pseudotehnici, Dar se, se numește cheamă... limba scenei. Limba scenei. Da da, da, da, da, da. E ok. Bine. Uh, să dăm cu invidie la bogații din Mamaia. 62 oameni sunt la fel de bogați ca jumătate din populația lumii. Și răpastia asta, se adâncește. Deci le merge bine, frate. Deci 62 de 62 oameni cât jumate atât de mulți bani sau proprietăți, a acumulat mă rog. cât jumate din populația lumii. Și, pariesc că niciunul dintre ei nu e la mamaia. <laughs> Na, zâc, da, da. Patrimoniul da. cumulat de 1% dintre cei mai bogați oameni din lume l-a depășit anul trecut pe cel deținut de 99% din populația Terei. Cu un an înaintea previziunilor, deci se poate, domnul Zafiul. Vezi, asta spun. Se poate. Nu vrei, nu, numai că nu vrei tu. Auză, niciuna da? din ideile alea de afaceri despre care am tot, tot vorbit în ultima perioadă n-a fost pusă în practic de niciunul dintre noi. Dormim pe noi! <laughs> Eu în zis. loc să puneți mâna pe treabă, uite, se poate, da? Se poate. Deci, anul trecut, Oxfam estimase că 1% din populația lumii vor poseda mai mult decât restul lumii, în 2016. Asta, Predicția asta s-a realizat, de fapt, în 2015. Deci, înainte de termen. Da? Deci, practic. În în feudalism, erau un pic mai echitabili raportul dintre bogați și săraci. Orec. Acum, da. 62 de persoane posedă tot atât de mult cât jumătate din cea mai săracă populație mondială. Spune uh, această analiză. Sărac Da, eu aș vrea să fiu printre Săracule. persoanele care posedă tot atât de mult cât jumătate din cea mai bogată populație a lumii. Uh, această cifră în urmă cu 5 ani era de 388. Deci îți dai am de cât face Luca 388 minus 6 pe? Faci 381 minus 6. 382. Deci 300 și ceva de oameni. Așa, așa. Nu. Apar pe de 400 sute. bagă baga în gât pentru că au ieșit din top 1 Sunt cei mai nefeliciti dintr-o. Da, dar nu se duce la ieșire să râci loc. Cât top acel stradă? Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pe ăia 1%. Mamă. Nu, aia care au ieșit din topul din ăștia 1%. Da, deci pe restul 300 ceva. Dar cum mai a fi să zii 1-ul aici cu iahturile? La făț. Zap, hț. Pa, îmi diminăză cu ei. Da. Asta e o bună variantă asta. Așa poate poate la noi punem <laughs> o tribună VIP. Se cu Dinghy, Poate punem o tribună VIP pe, pe apă. Deci Uite, am văzut o idee. Am văzut -a o a scenă de asta cu iahtul unui miliardar rus. într-o țară din fosta Iugoslavie, la Malva, pe în Era la o cărciumă, o masă de ruși cu multe rusoice, și la un moment dat tipul a făcut așa și unul dintre băieții care stătea de pază la ușă a dat telefon și într-un de oră în golful respectiv a apărut un yacht cât tot golful. Înțelegi? A tras o frumos așa, s-a deschis o trapă din spate de unde a ieșit o barcă. O barcă cam cât sunt bărcile alea de pe Herăstrău, știi? Vaporașele și din barcă, Teddy care a strigat și... Ocupăm marea! Cu și cu tot și inclusiv da. cu capitan care a stătea la prova, în picioare și a salutat. Și ăștia s-au dus, s-au urcat, au plecat în lumea lor. Ce viață! Cred că l-am văzut, văzut pe Roman Abramovici vai, în ziua vai, vai, aia, mă cam un peștișor ieftin acolo, avem, noi, avem, noi avem o vacanță la mare în timpul concertului Europa FM la pe plajă, așa că rămâneți pe frecvențele Văd Europa Hrani. FM. Dacă știți parola de zilele astea, cu siguranță pu puteți câștiga în doar câteva minute vacanța oferită de noi. Deșteptarea, Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Vara asta ocupăm marea. Europa Fem live pe plajă. Pe 29, 30 și 31 iulie de la ora 19:30, vino și tu pe plaja dintre Venus și Saturn să cântăm împreună cu Antonia. Carla Strings, Loredana, Lidia Vuble și Adi Sină. Delia, Fly Project, Punk, Smiley, Voltage, Andra, Proconsul, Lez Elefant Bizar, Grimus, Stop și după, Vița de vie, Byron, Robin and the Backstabbers, the Moga Music Show. Intre pe live pe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 Prietenele care mai de care mai expertă, căi de la inimă, căi de la anemie sau chiar semn de atac cerebral. Noroc că Mara, fica ei, nu și-a plecat urechea la ele. Dacă suferi de amețeală și pierderea echilibrului, intră pe vertij.ro și află la ce medic trebuie să mergi, pentru că sfaturile prietenelor te pot ameți și mai rău. Mylon. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Până pe 27 iulie ai Black Promo la Carrefour cu până la 50% reducere la electronice, electrocasnice, IT și Telecom. Ai LED Ultra HD Smart LG diagonala 138 cm la 3199,90 lei și combină frigorifică Sharp la 1699,90 lei. Carrefour pentru o viață mai bună!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 de unde ești? Uh, Să-i so de România. Expediază cu Urgent Cargus în perioada 1 iunie 31 august, achită cash și beneficiezi de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de premii și o excursie pentru două persoane în Europa. Regulament pe Urgent Cargo te expediază în vacanță. Astăzi, 25 iulie, începând cu ora 20, te ținem treaz toată noaptea cu mega oferte. Pe mediagalaxy.ro ai noaptea albă a reducerilor. Vino! și fi primul care profită de reducerea de 400 de lei la LED TV Full HD Philips cu diagonala de 102 cm, la numai 1099 de lei. Grăbește-te! Stocuri limitate! Media Galaxy. Acum ai de unde alege!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 de valori, de inovații. România ta. BORSEC. De 210 ani reprezintă România ta. 210 ani de tradiție și prestigiu. BORSEC. Izvor de energie.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 80% dintre femeile tratate medicamentos împotriva infecțiilor intime se reinfectează în decurs de un an. Dacă suferi de infecții intime persistente, folosește Mastrel Flora Plus. Mastrel Flora Plus, capsule și plicuri, conțin ingrediente 100% naturale care previn și tratează infecțiile intime. Acum cu șervețele intime ca tău. Mastrel Flora Plus este un dispozitiv medical. Hei, hai să-ți dau un pont! Nu degeaba se spune că românii sunt un popor ospitalier. Pofteștei cu dragă inimă la masă pe cei care-ți calcă pragul și servește-i cu un platou rece, cu babic și cașcaval afumat, dar înainte de toate, ciocnește cu ei un pahar de afinată. În săptămâna românească, la Lidl găsești în cămara noastră babic la 4,49 lei per suta de grame și cașcaval afumat împletit la 2,49 lei per suta de grame. Lidl, merită să fii surprins! Tinie, tinie! Tinie! bine! Tinie, tinie! M-am udat, fac jos de pe puca mi-ți să mă ascult când eu zic că se cele mai bune țigle! Țiglele ceramice Terra Rosa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină. Ocupat! Tot ocupat! Hai odată, că pierdem trenul! Când diarea te ia pe pregătite ia Stop Trans. Stop Trans este un dispozitiv medical care tratează eficient diarea de orice natură la copii și adulți. Stop Trans spune stop tranzitului accelerat. Acum cu șervețele umede cadou. Imagini captivante, design atrăgător și control fără efort. Acum la eMag ai Smart TV Android Sony Full HD cu diagonală de 108 cm la mai 2499 lei. În plus la orice Smart TV Sony cu diagonală de peste 100 cm primești un card cadou de 150 lei. eMag.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 Distracții garantate de Pepsi și Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Pentru sănătatea dumneavoastră Evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi Este ora nouă, bună dimineața! Brustur Capitanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bine am găsit la știri. Vremea se menține călduroasă astăzi, izolat caniculară în lungul Dunării după-amiaza și seara în zona de munte și regiunile vestice pe aerii restrânse vor fi avertizate descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Izolat vor fi condiții de grindină. Maximele vor fi cuprinse în țară între 27 și 35 de grade. Așteptăm o zi călduroasă și în capitală temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade. Ascultați știrile Europa FM. Primarul sectorului 3 al capitalei, Robert a plagiat în lucrarea sa de doctorat, așa a decis Comisia de Etică a Academiei de Poliție, Alexandru Ioncuza. Retragerea titlului de doctor va fi decisă de Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor Universitare. Ce spune edilul sectorului 3 despre aceste acuzații aflăm de la Florentina Mihaiță. Robert Negoiță a devenit doctor în științe juridice în 2012 la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza cu lucrarea criza economico-financiară și impactul acestei asupra echilibrului social. Lucrarea sa a fost analizată de Comisia de Etică din cadrul Academiei de Poliție, după ce în urmă cu două luni, jurnalista Emilia Șercan a dezvăluit că Robert Negoiță a copiat de la prima până la ultima frază în teza sa de doctorat din surse care sunt disponibile pe internet. Comisia a dat verdict de plagiat și a trimis Ministerului Educației o cerere de retragere a titlului de doctor. Solicitarea urmează a fi realizată de Gnatcu, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor și Diplomelor Universitare. Primarul sectorului 3 al capitalei, Robert Negoiță, nu neagă acuzațiile de plagiat. Este un episod pe care mi-l asum și din care am învățat o lecție importantă. Singurele realizări notabile sunt cele construite pe o bază sănătoasă, a scris Robert Negoiță pe pagina sa de Facebook. El a menționat că nu regretă că îi va fi retras titlul de doctor, ci că s-a lăsat tentat de moda titlurilor academice. Ministerul Educației anunță că a primit încă de vineri cererea privind retragerea titlului de doctor în cazul lui Robert Negoiță până la decizia finală trebuie parcurse mai multe etape, care durează 45 de zile, a explicat pentru Europa FM purtătorul de cuvânt al Ministerului Educației Mirabela Amarandei. Unul dintre pașii acestei proceduri este în tocmai solicitarea unui punct de vedere din partea instituției unde cel suspicionat a susținut doctoratul. În consecință punctul de vedere a venit. În total dacă vorbim pe o procedură amplă sumează 45 de zile urmează analiza în comisie un verdict din partea Comisiei de Specialitate, apoi votul în Consiliul General, posibilitatea din partea celui în cauză să depună o contestație sau nu și la final propunerea Consiliului General, care se aplică prin semnarea unui ordin de ministru. Între timp, rectorul Academiei de Poliție, Daniel Torj, a spus că instituția pe care o conduce va analiza toate suspiciunile de plagiat prezentate în presă. Peste 3.200 de tineri vor da astăzi examen de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București. Sunt în medie trei candidați pe loc. O ascultăm pe Alexandra Gavrilă. La Facultatea de Medicină Dentară este cea mai mare concurență. Cel puțin 4 candidați se bat pentru un loc la buget. Urmează Facultatea de Medicină unde sunt peste 1900 de candidați pe 510 locuri. Facultatea de Moașe și Asistente Medicale unde pe 170 de locuri se bat 384 de candidați, iar la farmacie este concurența cea mai mică, nici 2 candidați pe loc. Celor 950 de locuri finanțate de la buget li se adaugă 470 de locuri cu taxă. Anul acesta, 20 de premianții la Olimpiadele Naționale și Internaționale de Biologie, Fizică și Chimie au fost deja admiși fără a mai da examen. Ceilalți candidați vor da un test scris care conține 100 de întrebări din Biologie, Fizică și Chimie. Examenul va începe la ora 9 și va dura 2 ore și jumătate. Tot astăzi dau examenul de admitere și cei aproape 1700 de candidați care s-au înscris la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași. Concurența este aproape la jumătate față de anul trecut. La medicină s-au înscris 714 candidați, numărul de locuri fără taxă fiind de 296. La specializarea Asistență Medicală Generală de la Iași s-au înscris 263 de candidați pe 50 de locuri. Cea mai mare concurență se înregistrează la specializarea nutriție, unde pe locurile bugetate sunt 10 candidați pe un loc, respectiv 3 pe trei locuri. Rectorul UMF Iași spune că pondera notei de la bacalaurat este de 10% din media finală față de 25% anul trecut. Subiectele orei le puteți urmări și pe site-ul nostru știrile europa.fm.ro Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Rămânem pe plajă, dar continuăm cu știrile din sport. Bună dimineața, CFR Cluj a învins cu 2-0 Concordia Chiajna în prima etapă a ligii întâi. Golurile s-au marcat în interval de numai două minute la jumătatea reprizei secunde autori Cristian Lopez și Guima. Antrenorul Ilfovenilor, Emil Sândoi, a contestat arbitrajul pe motiv că echipei sale nu i-ar fi fost acordat un penalti clar la scorul de 0-0. A fost ultimul meci jucat în runda inaugurală a noi ediții de campionat. Steaua și a fost reprogramat pentru că roșalbaștrii vor juca mâine în preliminariile ligii campionilor în deplasare la Sparta-Praga, iar ultima partidă a fost amânată până când se va stabili dacă Rapid sau ACS mișoara va juca în Liga 1. Comisia de disciplină a FRF ar urma să dea astăzi un verdict. Primul lider al campionatului este Dinamo, după victoria de sâmbătă, 4-1 pe terenul campioanei Astra Giurgiu. În altor ei de idei, să mai spunem că Steaua are probleme înaintea meciului din Cehia cu Sparta-Praga. Hamrun a părăsit echipa încercând să forceze un transfer, iar Adi Popa este accidentat. Eu sunt chiar îngrijorat după veștile a cu Hamrun și Adi Popa, chiar nu știu ce o să întâmplă. Mâine seară vezi că vizionăm meciul împreună. Aici ce fac? Facem bătaie, Eu mâine, Eu m-am mea am luat acasă am casete VHS cu Jackie Chan, cu Nusli da. și cu Ciac Norris și mă uit la chestia asta. Da, uh, este din producție, mă, VHS-ul. Nu cred video ca să. ce fac? A, da, ce nenorocire. Oa, oh, globai, mă, de Margareta Nicor fără țo. <laughs> eu Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. To me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh huh, I'm worth it. Gimme, gimme, I'm worth it. Leave it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Uh huh, I'm worth it. Gimme, gimme, uh. I'm worth it. Okay, I tell her bring it back like she left some. Yeah. Bring it, bring it back like she left some. Uh. In the club with the lights off, but you actin' shy. For come and show me that you. With it, with it, with it, with it, with it. Stop playin', now you know that I'm. With it, with it, with it, with it, with it. With it. What you actin' shy for? Just give me you, just give me you, just give me you. That's all I wanna do. And if what they say is true, if it's true, I'ma give it to you. I may take a lot of stuff, guaranteed. I can back it up. I think I'ma call you bluff. Hurry up, I'm working out from Uh-huh, you see me in the spotlight you want to do and if you don't have a clue not a clue i'll tell you what to do come harder just because i don't like it like it too soft i like it a little rough not too much but maybe just enough Like she loves something Bring it, bring it back like she loves something uh, In the club with the lights off But you act the shy fog Come and show me that you're with it, with it, with it, with it, with it Stop playing now you know that I'm with it, with it, with it, with it Suntem pe plaja Europa FM în direct în această dimineață Pentru voi, pentru cei care s-au adunat aici pe plaja Europa FM Unde atmosfera este excelentă, întreținută de toader păuni El este gazda acestei plaje Toată vara asta uh, va rămâne pe plaja Europa FM Și se descurcă foarte, foarte, foarte, foarte bine a, Și tocmai a invitat lumea să facă ce să facă niște castele de nisip Fac castele de nisip da. și totul de construcții Așa. După care sunt premiați Am Deja copii vin cu găletușe și lopățică Este fain Bine în altă ordine de idei, compania japoneză FNA Electric a anunțat că renunță la producția de videocasetofoane, VCR-uri, deci videocasetofoane cu casete. VHS. Ultimele aparate video vor fi făcute luna asta. Vă apucă așa sunt o nostalgie. Da, da. Și sunt ne-o să retragă din fabricație și patefonul. <laughs> e ce, ceva... E funai asta electric. Asta e o tragedie. Sanyo. Mai țin de Sanyo. Da. A intrat pe piața asta în anii 80. A produs da. zeci și de milioane de modele de videocasetofone anul trecut. Compania a mai vândut cam 750 de mii de O cifră foarte mică. În anii 80, Funai făcea 15 milioane de aparate anual. Auzi, nu, ești sigur convins că trebuie să iasă din fabricație și că se opresc aici? Eu El sunt iasă. convins că undeva se mai cer pe la fisc românesc, <laughs> cu dischetă de. de calculator, da, da, da. dosar cu șină, <laughs> exact, exact, și așa mai departe. Exact, când te duci la fisc, știi, ai totul de surprins. Dosar Mama, eu, cu cu Da. E dar publică. știi că asta cu discheta este autentic, e floppy diskul ăla de da. 3 inch. 3 și ceva, băi, l-au cerut până în urmă cu 1-2 ani, se cerea floppy cu când depuneai. Dar nu mai producea nimeni da. calculatoare da. Și era nebunie, cu, deci cu dischetă calculatoare cu dischetă, dar te duceai acolo să depui acte și cerea floppy disc. Bine, deci asta e cu videocastofonul. Primul, ca să ne amintim, primul VHS a fost produs în 1976. Acum 40 de ani, și FUNAI a început producția în 1983. Asta este. Deci, videocasetofonul și formatul VHS, casetele VHS se spune despre casetele VHS, au contribuit la căderea comunismului. Pentru că tot lagărul comunist fusese inundat la sfârșitul anilor 80 de casete VHS și oamenii se uitau acasă la filme care arătau. Dar arătau. Erau era lume. Da, adică, acolo oamenii aveau mașini, se duceau la supermarket, nu aveau nicio problemă să găsească mașini. gândeam marcat... la alt fel de filme pe <laughs> la care să-i un bloc comunist. <laughs> Cusivalea. <laughs> În fine, e că. Au fost niște vremuri foarte miștoare când duce caseta nederulată, da, amendă, și... bam, da. <laughs> și erau de aia care se ocupau cu asta, derulau casete. Ți și minte? aveau vecinii, tot se venea vaporanul și aduceau sacoșa de casete, toate erau de astea filme de categoria B. Da, ne da, uitam da. cu religiositate la niște porcării absolut înfiorătoare. Dar voi ați văzut că americanii și ăștia de păceau filmele nu-mi jurau deloc? Vreau foarte, adică... Tot te-ai bug, tot voi, ai tot te-ai bug, tot tot te-ai bug, uitam, zic Cine bug, tot te-ai bug, tot te-ai bug, tot te-ai bug, tot te te-ai din piață Da și mai era un dom, ala, ala nu stiu, aș vrea să-l cunosc pe domnul. Era un dom care încerca să intre. Ala avea voce foarte bună, așa, Și voia să intre pe piața. Da, dar nu, nu puteai traduce, adică avea probleme majore la traducere. Îmi adică, era un film, tot o categorie B ceva cu. și pe ecran apărea așa titlul filmului No Mercy, Fără mine, Și el traducea Nu Mulțumesc! <laughs> Hai să, hai să rămânem în perioada aia iau un Pepsi și să mergem mai departe da. Cu deșteptarea Deșteptarea Trezește-te direct pe plajă Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM Salut, sunt Adrian Despot Vara asta împreună cu Europa FM Ocupăm Marea Vină cu vița de vie duminică pe 31 iulie Pe plaja dintre Venus și Saturn La Europa FM Live pe plaje. Nu și satură la Europa FM. Ne-am suntem pe plajă, în direct, către toate frecvențele Europa FM din țară. Ne puteți asculta și pe internet, pe Europa ne-ați pe Facebook și o să ne mai vedeți zilele astea, mai ales că Mihail va veni mâine dimineață la studioul Europa FM de pe plaja Europa FM. Ne întoarcem? Da, dacă la sunteți, da, nu Dacă sunteți lângă studioul Europa FM de pe plajă, ne puteți auzi și direct vorbind. Adică direct direct ne auziți, voi, nu numai pe, da. da. atât la cererea publicului -a. revenim la subiectul Asta cu casete Da, da n-am prins n-am prins o Eu mă aduc aminte de perioada aia, că eram puști, -a, Am ple... că bietul Luca a început să spună. Nu, eu l-am introdus. Revenim la cererea publicului. dacă la revoluție aveam 12 ani, probabil că aveam undeva avem la, da, la, <laughs> la la 10 ani, <laughs> mă uitam la, la filme video cu taică meu și cu prieteni din bloc evident și l-am dat. M-a trimis tata nu era la noi acasă, zice du te și tu până acasă și adu-mă bere Sau ceva în genul ăsta Vezi că e în frigider Am ieșit pe, pe hol, uite așa eram <laughs> Și mă uitam, era un film cu Dracula Ceva în genul ăsta Mă zic, dacă apare acum vreun de la... Și mă ridică și nu mai apuc să mă întorc Erai prea mic. Da, Erai prea Eram mic. foarte mic Eu mi-am aminte am la aceeași vârstă Era deja imediat după Revoluție Când au apărut centrele alea de închiriere Cu filme de acțiune, super acțiune Și mă duceam la... Desc acolo și rugăm. aveți ceva de, de super acțiune, adică acțiune deja era, era fumată. 2 lei. Da. Și în rest aveam fiecare pe acasă câte 3, 4, 5 casete ale noastre. În general filme înregistrate de la televizor, de pe la The Times și de la zi, și... de nu se înțelegea nimic oricum, dar avei film. Contează, frate, era filmul tău, te și... aveam, și... mergeam mai mulți copii din bloc, din ușă în și strângeam casete de la toată lumea din bloc și vor mergeam în alte blocuri și băteam la uși. Bună ziua, aveți video? Nu... Ne scuzați, de parte. Punul găsim unul cu da? Haide să facem schimb, Aveți casete, avem casete, avem trei casete. Luați de aici din sacoș, alegeți trei. Stătea ăla, alegea un sfert de oră trei casete. Nu cred că făcea. Ne dădea nu alte trei alea. Și tot așa și pe ne întorceam în bloc, ne lua două zile operațiunea. Și le distribuiam pe astea de le aduceam în alte blocuri. Și pe schimburi între ele era, e incredibil că puteam să facem lucrurile astea. Da. Eu am petrecut o noapte cu prietenii la unul dintre colegii de facultate. ...barză, să treci barză dacă mă asculti. Ăsta avea video casetofon, ceea ce era destul de rar, A, da. nu toată lumea avea. Și părinții erau plecați și ce ne-am gândit noi, băieți la 20 de ani cu armata făcută, în loc să ne ducem și noi, mă rog, la o discotecă, la ceva, ne-am strâns la asta să vedem filme pe video. Fiind inginer la Politehnică, fi studenți la Politehnică, deci cu spirit tehnic, am remarcat la un moment dat că video casetofonul s-a încins atât de tare încât ieșea fum din el. Ce crezi că am făcut? Nu, nu ne-am oprit din, să... nu, oprit din nu. Am pus un ventilator și gheață pe el. Fiind <gânt> <gânt> viitori ingineri, am imaginat soluția ca să răcim videocastofonul și să putem să continuăm Chiată, raliul. A apărut culorul de la computerele A, de astăzi și un ventilator <gânt> cu un ventilator de, de gheață. De. Voi vă dați seama că toți copiii ăștia de pe plajă, aici deci că sunt foarte mulți copii pe plajă Europa FM care caută Pokémon. Nu înțeleg despre ce vorbim. Despre ce e asta? Ce e cu vhs ul nu știu ce? Dar pentru că am vorbit de cooler asta ăsta improvizat, cred că trebuie să găsim o soluție pentru Ioana, care stă în plin soare în primul Si Și în al doilea rând stă cu laptopul și o frige laptopul pentru că s-a încins după două ore. Deci dacă putem să-i punem niște gheață pe laptop... Am și o problemă. Cum facem? Cum da. fac eu? Dai play. Da, nu. Mi am înregistrat, am nunta înregistrată pe casetă VHS. Da. Ce fac acum? O duci repede la un centru de la care le Sunt trece pe CD. Centru, aveți ceva aici cu CD-ul, că nici cu CD-ul nu mai trebuie. Da. Să termine trebuie și cu CD-ul. Băi, mă lăsați fără amintirile de la nuntă. Terminați-vă o dată, ce ați spățit. că ai scăpat de ele. <laughs> Deșteptarea în direct de pe plajă dintre Venus și Saturn la Europa FM.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 Profită de prospețimea zilei de azi! Kaufland are pentru tine oferte fresh! 20% reducere la toată gama de cafeane Scafibra Zero și 30% reducere la toată gama de produse Sandal Top! Kaufland. Trăiește fresh!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 Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de veri direct sub capac sau cheiță și 1000 de euro zilnic cât unde e voie bună și premiile se adună Detalii pe beretimişorana.ro Pentru cei peste 18 ani Cu Arctic și Beko noul tău loc preferat e acasă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 Să te simți tânjenită din cauza balonării? Tot încerci să îți ascunzi abdomenul umflat? Nu te poți bucura de ceea ce faci? Ia atitudine împotriva balonării cu espumisan. Espumisan ameliorează balonarea și disconfortul abdominal asociat acesteia, pentru că tu să te poți simți din nou sigură pe tine. Acest medicament conține simeticonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.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 de concurs pe care l așteaptă toată suflarea românească. Toată țara, ce să mai... Vara asta ocupă Marea 0372 069599 este numărul de telefon Europa FM. Dacă știți parola din acest weekend, de vineri de fapt, spusă de Ciprian Dinu, de Sorin Niculescu, de Radu Constantinescu, Dana Maria Tatu, de Ștefan Lungociu, de Toader Păun și tot. <laughs> dacă știți parola, cu siguranță veți intra în direct acum. Primul care face lucrul acesta va câștiga o vacanță la mare. Europa Travel ne ajută de această dată să vă ducem la concertul Europa FM Live pe plajă. Ia să vedem încercăm să spunem alo Hello. Hello. Bună dimineața. Cu cine sunt de vorbă? Alo Guten Morgen. Hey, vezi aici ne am. Dacă știți parola. Sau aici dacă ne am dacă un nu știi. Aici tine, ne am un Așa, să, să rămână A Asta este! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Cine să ești tu? Să mă de aparat! Da, închide aparatul levetonul! Să-l aruncați! Cine ești? Doina Nisaile din Brașov! Doina! E foarte bine! Cum e vremea la Brașov aici? Sunt multe grade, cu plus! Și la noi la fel, este frumos! Sunt multe grade, că de dimineață, dar este frumos! Da, Când ai fost ultima oară la mare? Ultima oară îndoamnezi 2010 -ă. Deci au trecut vreo 6 ani de atunci. S-au mai mărit plajele. Între timp s-a descoperit Europa FM Live pe plaje. De fapt s-a înființat Europa FM Live pe plaje, cel mai tare Am concert ființat. pe o plajă. Da? da. Vrei să vii la concert? Uh, nu știu dacă ajung la concert. E, cu cum să ajung. Hai să vedem. Dacă răspunzi, dacă ne spui care este parola de peste weekend, ai cazare, transport, ai de toate, ai concert ne mai aici pe plaja. Se mută la mare Mai zi o dată Deșteptarea se mută la mare Adevărat s-a mutat se mută la mare Da, Dai, da noi la mare Încerc, încerc să vin <laughs> <N> Am să <laughs> reușești Europa trebuie ne ajută. Poate Europa ne ajută să facem lucrul acesta posibil. Mulțumim, tare mult. Doi să stai de vorbă cu colegii. Eu vă chi, mulțumesc. De de vă pup, îmi pare bine că am reușit să vorbesc din nou cu dumneavoastră. Te Da Stai ai mai de vorbă cu Dumnezeu. Stai. Când am fost de Când am mai stat de vorbă acum trei ani când am câștigat un televizor. Wow! Color? Color, da Da, smart-ul da, smart smart da, La revedere, Doina, numai bine, bine. Bună, nu bine. La revedere. Noi rămânem în studioul de la mare Nu plecați, rămâneți prin preajmă Avem cea mai bună muzică, pregătim cel mai tare concert Și sunteți cei care sunt aici pe, plază, pe ce, plajă Pe cea mai tare plajă din România Deșteptarea în direct de pe plaja dintre Venus și Saturn, la Europa FM Hello, Talk at all She has a train going downtown She's got a club on the moon And she's telling all the secrets In a wonderful balloon She's the heart of the fun affair She got the dintre Venus și Saturn la Europa FM. Suntem în direct, în direct de pe plaja Europa FM, literalmente pe mine... de pe plaja Europa FM. Pe mine m-au lăsat sus, dar colegii mei Luca Vlad și Noi Teddy au coborut pe plajă. Da, da, da, da. A venit Mi Teddy te. mai devreme în fugă ce, băi, construim un om de zăpadă din nisip. E senzațional. Ce e acolo Vlad? Păi, sunt, aici este un grup de constructori, mă gândesc să le propun să fac din Hunedoara, bună Hune păi, În județul Hunedoara! Pai județul județul? Dacă s-ar apuca de... În județul Hunedoara! ce-i asta de coordonare? Hai sunt să cântăm toți odată, diferente. fiți atenți! în județul Hunedoara! Păi, județul Hunedoara! Păi, A, une, doara. A, a, a. Dacă oamenii asti ar face autostrăzi frate în țara asta, la ce entuziasm au. Nu! <gânt> no, ia zine, că Dacă aici o de vorbăreață, să rămână, unii, ia, zice, să rămână. Am ajunge mai repede la mare dacă am avea autostrăzi făcute de noi. Da, câte ore faceți până la mare acum pe de autostrăzile de făcute de noi? Noi din Ardeal, da, de noi nu bineînțeles bine. Cu, cu ce venireți? Cu <gânt> mașinile! Și cât facureți? 10 deci ore. Da, cam 10 ore. Deci ore ala, la, la, la. Cum vă numiți? Stați așa. Adriana. Adriana. Și noastră? Mirela Haluca. Mirela. Ah, salut Iesi. Tavi. Tavi? Tavi. Și de unde? De unde exact deloc? De deloc de Hunedoara. De loc de Vezi Doara, ce talentate? Ce drăguț. <laughs> Știi cu oamenii cu da, da, da. da se construiește un om de zăpadă, deocamdată îi se face fundul. <laughs> este care ocupă o grămadă de loc. <laughs> Baza. Dar, oamenii, Dar de de ză... oamenii de zăpadă în Hunedoara au fundul Foarte mare? Deci ești inginer. Sfera mare. <laughs> <laughs> e Florin de... sunt. Salut, da, Florine. În prima fază ne să ca un vulcan, vedem la final. <laughs> e un om de zăpadă vul... I -i de Temelie, Fundul e piatra de temelie. Asta e, deci tot fundul e temelia. Dar unde e ții? <laughs> Zice că până la cap mai avem de lucru. Lasă, frate, dacă e fund ce mai trebuie cap, nu? Pe, Pe Teddy am l-a pierdut da, unde e? Nu stai ca facem aici copii. Te cum te cheamă? Sara. Sara, ce drăguț, de unde ești? Din Hunedoara. Toate numele din Hunedoara. <laughs> Alexia. Și Alexia, câți ani ai tu? Eu am 10. Și tu? 15. Mamă, și tu? 11. Și câți ani ai? 11. Și de unde ești? Hunedoara. Asta și cum te aia. cheamă? Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! bravo Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Cristiana! Auziți, Vlad, Luca, sunteți degeaba acolo Dacă, dacă Tedi a venit și doar a dat din mână Și ei au știut ce să spună Dați da un, te un -te microfon -te -te Tedi, stai un pic Teddy, da. ce, ce program avem astăzi Înțeleg că facem un om de zăpadă Păi stai, nu și... facem un om de, de zăpadă Am zis, noi inițial făceam concurs De construit castele de nisip După Așa. care am descoperit că oamenii Au mult mai multe imaginație decât un simplu castel de nisip Așa că Uite, în partea aia ați văzut un om de zăpadă. Ia să vedem aici ce construiți. Bună dimineața! Cum te cheamă? Vlad! Vlad? De unde ești? Mulțumesc! Din, din Alba Iulia, pe tine? Maria și sunt din București. Maria din București este un mix aici între orașe, pe tine cum te cheamă? Stefanii Van Și câți ani ai tu? Patru ani. Mulți înainte și e tare vorbărești. Și ce construiți aici? Un uh, papoc, un șlap. Un șlap! Un șlap su are. supradimensionat. Intrăm toți în el. Bună ziua, bună ziua. Cum te cheamă? Ivana. Ivana, câți ani ai? Șapte. De unde ești de loc? Și ah. ce construiți aici, Ivana? Un castel. Un castel, ce drăguț, care are deja un, doi, trei, patru ci se turnuri. Vlad, și am văzut că ai nevoie de o mașină nouă, una de da, unde? E? Are și autostrada Mama. deja făcută în jurul ei. Mama. Salut, cum te cheamă? Alex. De unde ești, Alex? Din Vâlcea. Din Vâlcea, Din Vâlcea și alături de cine lucrezi? Dragoș. Dragoș, sunteți frați? Nu. V-ați cunoscut aici la mare? Da. A, ce frumos! De unde ești? Din să fie bucurești. Din bucurești. bucurești. Uite plaja Europa FM face prietenii da. noi. Și mai avem și aici bună ziua. Bună ziua. Cum te cheamă? Diandra. Și de unde ești? Neamț. Și ea cine este stai așa, să română. Alicia, Alesia, câți ani ai Alesia? 8 ani. Și de unde ești deloc? loc? Împlinesc acum în iulie. Așa, și de loc? A? Din Tămășeni. Tămășeni? Unde vine Tămășeni? Din Neamț. Din Neamț. Și ce face aici? Un castel. Bravo! Avem un castel Vlad, cu 4 turnuri. Date. dăm voie să tragem concluzia. Știi ce se întâmplă aici, de fapt? Ce facem? Ia. Este foarte simplu. Mă ajutat să rezumăm ce facem noi aici? <laughs> Dar încă n-am mâncat de dimineață, deci ce facem noi aici? Bravo ai Teddy, făcut, Teddy frate. e regele lor. Și, să ce știți ai că, făcut, mă? Deși nu arată, Teddy are foarte multe premii de la partenerii Stel Gross, cei care ne însoțesc pe plaja Europa FM și la concertul Europa FM Live pe plajă. Dăm premii astăzi Teddy, da, pentru cel mai tare și șlap, cel mai Foarte multe, castell. până târziu în seară suntem pe plaja Europa FM în fiecare zi, un locul unde vă așteptăm și pe voi și este locul în care pe 29, 30 și 31 iulie, nu uitați, cântăm împreună Europa FM Live pe plaje. Cum le spune Teddy cel mai bine? Rămâneți cu noi cu Europa FM. Imediat. Deșteptarea. trezește te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Plaje dintre Venus și Saturn la Europa FM. Și Luca au făcut o baie de mulțime, cum da. se spune, ceva mai devreme și s-au întors în studion de răcoare. Stăm, stăm la răcoare, e nevoie de răcoare, s-au încins, încins lucrurile pe plajă, mai ales că uh, hunedorenii noștri s-au apucat de treabă, serios, adică sunt chiar oameni serioși. Mă gândesc că dacă Domnul Cioloș îi vede, să ia în echipă la dânsul, că uite, chiar fac lucruri, au spus că fac ceva. Vezi ce randament au? N-au trecut 20 de minute și Foarte chiar au făcut. Sunt multe grupuri pe plajă, dar hunedorenii s-au uh, organizat cel mai bine. Da, Voi foame? Uh, oh, oh, oh, oh, oh, da. Avem cazul unui homar de 110 ani salvat chiar înainte de a ajunge în meniul zilei la o cărciumă. 110? Da, un homar de 110 ani. Luca a devenit brusc interesat. Deci da. un homar, a cărui vârstă a fost estimată la 110 ani, avea 15 kilograme. Mm -hmm. Îți dai seama ce de, ce de homar făceai din homarul da, da, da. ăsta? Da. Um, era într-un restaurant din Florida, urma să fie gătit. Domnul respectiv patronul restaurantului, tocmai se pregătea să-l vără sau în poloaie, când a fost rugat de niște băieți de la un ONG care se ocupă de salvarea animalelor sălbatice să nu facă asta. Bă, deci 110 ani era aproape de -o seamă cu vita pe care am mâncat-o eu alaltă ieri la Ocărciu în București, dar nu spun unde. Cam așa cred că era. Auzi, eu credeam că este gumă ieri când ai venit. Da, da. Când am aflat că acest grup de ong vrea să salveze, am fost dezamăgit zice proprietarul restaurantului, pentru că n-am avut eu ideea de la început. A, deci cum s-a scos, să dai să? De S-a 1000 de dolari pe el. Da. Când zice așa, eu am fost ceptic, spune domnul respectiv, când a auzit de la furnizorul de fructe de mare că homaru are 15 kg. A zis că nu poate crede așa ceva, dar nu poate rata oportunitatea de a-l găti. Poți să gătești mii și mii de homari și tot n-ajungi să vezi unul atât de mare. Dar, mă rog, tipul a anunțat, am un homar de 15 kg a pus pe Facebook am un homar de 5 kg. îl gătesc, fac o seară specială și așa au aflat oamenii de la fundație respectivă și s-au dus peste el. Um, deci 110 ani s-a născut odată cu Iliescu așa. O fi reparată la seara, că au venit Ongiștii, dar au venit și mușterii să mănânce homar Da, nu-i nimic, acolo a fost un eveniment L-au pus într-un cooler într Dar l-au botezat Larry piftele. Va ajunge la acvariul din Maine Auzi, Și acolo dar... o proprietarii acvariului Vor decide dacă îl vor elibera Sau dacă îl vor mânca, dacă îl vor la tău Da. la exponate da. Poate dar... duc la un azil, la 110 ani Crezi că are și el două mandate și jumătate? Da. Al doilea mandat constituțional. Așa a fost toată treaba. Păi, să-i urăm numai de bine. Da. Înțeleg să că homar nu, de bine. Înțeleg că nu ne putem bucura de el, așa că o să căutăm și noi altceva de Numă, mâncare. 15 kg de homar. Na, nu cred că am reușit ah, să-l dăm gata. Or, da, că de ce am -o avea? De homar? Da. Da. Bine, dacă de îl luai homarul la în Vietnam, avea gust de cățel, dar... Băi, dacă îl prindeau ăștia la Mamaia, unde au sacrificat porc în camping, să-i <laughs> să mă făceau un spectacol din sacrificarea homarului în mijlocul cu campingului. Îl fermeau la cadă. Îl <laughs> fermeau cu <cadă> de <laughs> fontă <funde laughs> pe plajă. Da, făceau... Da. Cum îl fermeau la cadă? <laughs> e mare, mare, 15 kg, de unde o ală? La cazanii. Cazandaram, vine, cazandaram... Da. Noi no, no, să, că... Că... Că... No, că... No, să că... căutăm un homar de măcară. Ciocăneau un cazandaram scurtat. Așa Bun. în spatele cortului după care îl fierbeau Tot încerc să-i întrerup, să-i întreb da, unde mâncăm Dar nu reușesc să mă Be, eu Zic pe Să este mâncăm este mult la Neptun da, da. Eu am auzit de un restaurant tătăresc pe asta. Da. Așa, să da. încercăm Da, o să, să încercăm Andrada. să facem lucrul ăsta, da, Andrada ne-a dat ideea și mulțumim și tare mult. Punem în aplicare ideile imediat. Cumva ce rămânem ce am am în continuare să... pe plaja Europa FM. Toadări pe un rămâne aici toată ziua. Vă reamintesc de la 1 și un sfert. Teddy uh, transmite în direct de pe plaja Europa FM și el. Mâine dimineață l-avem pe Mihail. Vine Mihail să ne cânte piesa nouă, cea pe care am ascultat-o la Radio Voting săptămâna trecută. Să o cântești pe aia veche, pe, da și, și mai țineți minte, cum cânta Mihail în rusește? Da, da, da, da, da. era absolut senzațional. senzațional. Rămâneți cu noi, urmează știrile la Europa FM, Ciprian Dinu e la București pentru Europa Express, sper că mai are plinul de fericire, dacă nu, el oricum ne face fericiți pe toți. Pe bine dimineață! E... Ciao. Toate bune! Deșteptarea! Trezește-te direct pe plajă cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 music show. live pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM live pe plajă cu sprijinul primăriei municipiului Mangalia. Refreshed by Pepsi. E vară, e cald și ai nevoie de mai multă relaxare. Boiana, cu Ciuca și ți aduce armonia din natură cu fiecare pahar de bere bună. Ascultă Europa FM. În fiecare zi, dinu-ți face plinul de relaxare. Prinde codul relaxant al zilei și câștigă kitul complet de relaxare. Un pax de bere rece, ciucaș și un coș de picnic pentru patru persoane. Să înceapă relaxarea! Detalii și regulament pe europaevent.ro. Pentru cei peste 18 ani.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 Paracino ce aducem. De Ai răciți sau ești gripat? Paracino ți aliat. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.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 Sensing the difference. La Rompetrol toate drumurile duc la premii. Vara asta alimentează sau cumpără de cel puțin 100 de lei în orice stație Rompetrol și câștigi pe loc un premiu garantat sau prin tragere la sorți unul dintre cele 8 ecosisteme Samsung. Rompetrol, ajungi mai departe. Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta, dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătai, chiar și cu varige? alege gel Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. cu Ale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 Acum că ți-ai făcut afacere, e timpul să o promovezi. Uite niște termeni pe care trebuie să-i înveți. B2B, ATL, BTL, CPC, SEO, PPA, PPC, Word of Mouse, ROI, CTA... Sau, stai așa, mai bine vină cu firma ta nouă la ING până pe 31 iulie și ai pachetul ING Profesional pentru Startup. Ai administrare gratuită în primul an de contract și poți câștiga o campanie de publicitate pentru firma ta. Detalii pe .ro startup. La cărciuma de la drum Vin și premiile acum Timișorana te răsplătește cu 3 milioane de veri direct sub capac sau cheiță Și 1000 de euro zilnic Căci unde e voie bună Și premiile se adună Detalii pe beretimişorana.ro Pentru cei peste 18 ani În vara asta te bucuri de soare De mare, de bucuria celor dragi Și de oferte răcoritoare De la Altex Iați laptop HP 250 Cu procesor Intel Celeron N35 și 4 GB RAM la numai 849,9 lei reducere 450 de lei În plus câștigi 32 de puncte HP pe Bonus Club Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România